sociale, precum reducerea taxelor și creșterea salariilor bugetarilor, scrie Reuters, care a prezentat rezultatele principalelor exit poll -uri. Victoria înseamnă o schimbare remarcabilă de situație pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, care a fost condamnat în aprilie pentru fraudă electorală, notează Agenția Britanică. Associated Press anunță la rândul său un avans enorm pentru PSD. Agenția americană afirmă că România este una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană și per începută dreptuna dintre cele mai corupte Știrile Europa FM la final, valori termice peste cele normale în a doua decadă a lunii decembrie. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 1 și 10 grade. Cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații, predominant sub formă de ninsoare la munte și mixte, mai ales ploi și lapoviță în vestul, nord-vestul și în centrul țării. Izolat vor fi și condiții de polei. În capitală, maxima ajunge astăzi la 8-9 grade. Cerul va fi temporar noros și spre seară va ploua. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport. Bună dimineața! Luca Pastia! Până dimineața Astra, Giorgio a învins-o pe Steaua cu 1-0 în ultima fază a meciului. în Antidro s-a impus prin golul marcat de Budescu în urma unui contraatac în minutul 93. Steaua juca în inferioritate numerică din minutul 85 când Tamaș a fost eliminat pentru al doilea galben. Roșii albaștri nu au trimis nici măcar un șut pe spațiul porții adverse din 10 tentative, dar au nimerit de două ori bara. Pe bancă a s-a aflat antrenorul Marius Șumudică, după ce a renunțat să mai plece la echipa turcă Gaziantep Spor în urma atentatelor de sâmbătă seara de la Istanbul. El este acum hotărât să își respecte contractul cu Giurgiuveni. Steaua a fost devansată în clasament de gazmetan metan Medias, care are același număr de puncte, dar golaveraj superior. La un punct, în urma celor două, se află CSU Craiova și Fece Viitorul. Echipa lui Hagi poate deveni lideră dacă se va impune diseară în deplasare la Codașa Concordia Chiajna, în ultimul meci al etapei a 20-a a ligii întâi. Astra a urcat pe locul al șaptelea la patru puncte de ultima poziție de play-off, ocupată de CFR Cluj. Echipa națională de handbal feminin a obținut o victorie categorică la debutul în grupele principale ale campionatului european din Suedia, 29 la 21. Tricolorele au condus în permanență, iar Cristina Neagu a fost și de această dată MVP și cea mai bună marcatoare, cu 10 goluri. În celelalte meciuri din grupă Rusia a învins Cehia cu 26 la 24, iar Norvegia a trecut de Danemarca, 22 la 20. Echipa pregătită de Ambros Martin mai are de jucat marți cu Cehia și miercuri cu Danemarca. Două victorii iar asigura calificarea în semifinale, indiferent de celelalte rezultate din grupă. În acest moment, Norvegia este lideră cu 6 puncte, iar România este a doua cu 4 puncte, la egalitate cu Danemarca. Rusia și Cehia au câte două puncte. Primele două clasate vor merge în penultimul act. Sunt șanse bune! Pentru da. echipa națională de handbal feminin să prindă semifinale de campionat european și asta ar fi extraordinar Hai domne că avem și vești bune uite, cum? și triste Deci una, una, a fost, una dintre vești a venit de la fete, la handball da. O altă veste a venit de la Astra cu steaua da. <laughs> Practic, Aia e vestea care îți place bă, ție Deci seara nu știam la ce să mă uit la, la TV Practic golul Astraei a venit fix în momentul exit pol. Pe exit pol, da și nu efectiv nu știi la ce să te uiți. Da. uiți Numai victorii peste tot Da, <laughs> Da. A, să înceapă Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine O simți cum vine? A <laughs> simțit-o de ceva vreme <laughs> și paplели, fumani над râu. Ia, на берег Катюша, На высокий берег на ridicat, pe un vârf ridicat, Prat, avoc, ce a Слышит, как она поет, он землю бережет ратую, А любовь Катюша ужас Foarte frumos 7 și 21 de minute Gavariți, radio Stanția, Europa FM A început să-ți placă Cred că nu Sau trebuie să-ți placă Ce? Foarte frumos, care e problema? Bucuroșul îmi duce toate Băi, nu știu ce să zic Deși am trecut noi peste Năstase Adriana. Nu, nu, nu, stați puțin Stai, stai, stai, stai, stai Ce, tu ești trist Băi, Băi, nu trebuie să fii trist. De deci, ce? Asta, asta este voința populară. Dacă așa a votat poporul, care e problema? Așa este. Doar că eu am și... votat altfel și atunci știi cum e. Te uiți la votul tău individual. Dom'le, asta e... Ce să spun acum? Dacă da. ai votat greșit... Ne-am dorit și noi victoria, dar parcă ei și-au dorit-o mai mult. Da, mult mai mult. Sunt, doamnelor și domnilor, a, asta este vestea bună a acestor alegeri. Incontestabil vestea bună. Azi. Dincolo de uh, cine a ținut cu cine și cine a votat cu cine, vestea bună alegerilor este că, în sfârșit, ne-am modernizat, am ajuns în prezent În sfârșit, domne, 27 de ani nu s-a putut Monitoriza votul, nu s-a putut Exclude votul multiplu, nu s-a putut face Numărătoare rapidă Uite că au venit tehnocrații Acum și pleacă da. Au venit și, în șase luni, au da. angajat câțiva puștani, o mână de puștani și au automatizat-ăștia. Dar tot. vezi că n-a fost bine. Au câștigat-ăștia, se renunță la O să se revină la. Nu contează ce era până acum. Nu contează. Auzi, Auzi, știți, ne ne obișnuisem de ani și ani de zile să așteptăm câte o săptămână rezultatul votului B cu număra, nu veneau rezultatele. Acum sunt gata. Sunt practic gata. 99% din voturi au fost deja numărate. Pentru că totul se face electronic. Și cred că dacă nu mai era sistemul. Asta tăia cu 45%, 46% cât au... Poate aveau mai mult. de 50%. Poate, cine știe. E de posibil. data asta avem... Deci votul este... Ăsta e corect, s-a terminat. Adică Telorman... Uite, vezi, vestea proastă este că nu mai putem face glume pe seama Telormanului. Așa e. Da, că s-a votat corect. Dar spunea, spunea cineva pe Facebook de dimineață din Telorman, da. e că trăind în Telorman, uitându-te în restul țării... Vezi, nu mai vezi bune? Da, sunt ca procentele mai mici. Vreți să vă spun? Procentaje? Fiți atenți. Deci, vă spun pentru PSD. Asta ca să înțelegeți. Vă spun valori maxime luate de PSD în diferite județe. Deci, media națională e 45,7%. 45,7% în acest moment. Uh, fiți atenți. Botoșani. Zic de senat. Așa. Botoșani. 61,5%. Uh, Buzău, 64,7%. Dâmbovița, 62%. Dol, 60%. Nici nu mai zic după virgulă. Giurgiu, 68,8%. Aici zic totuși. 68,8%. Mehedin 61%. Old, 67%. Telorman 62%. Păi, deci, Tellerman nu a fost până la urmă. Da, Auzi, dar știi cumva unde uh, PMP-ul a, a fost cel mai bună? Avem datele astea unde... Da, apă... da dar, unde trai... bun, avem în, Băsescu, în Buzău 7,7% pentru PMP. Așa, PSD-ul știm că a câștigat, că adică nu mai e o știrea asta. Că în Iași 6,5%, uite, în Maramureș 8,2% pentru PMP, în Tulcea, Tulcea 7,3% acolo, la marinari. Da, e adevărat. Da. Și de ce? Că mie mi s-a părut că, totuși, Traian Băsescu a fost... Cel mai vesel. Cel mai aseală. vesel, da. domne, A scăpat. A scăpat. Are imunitate. Înțeleg, da. Înțeleg că înțelegeți? intră în Parlament. În Parlament singur în Senat din partea mea PVP. Și mi-a atras, atenția, o declarație, o bucată. Aseară era viui tot. Fii atent. Până la urmă, în seara asta suntem toți, da. într-un fel sau altul. Deci într-un fel, mai fel sau altul? altul. Ia, atent. Până la urmă, în seara asta suntem toți, <laughs> într-un fel sau altul. Era pus pe glume, colega de la Antena 3. Nu s-a prins. Da, da, pe gl pentru glumele alea. Da, deci a, cred, a intrat. Cred că a început la antrenamentul de dimineață. Da, e Băsescu e incorrigibil. Băse... Deci el a intrat și a simțit nevoia să înțepe pe cineva, să muște pe cineva. Da. A eu... intrat și a zis, eu mă bucur că intru în Parlament și a făcut mișto de liberali. Adică a zis, îmi pare rău că nu mai pot fi prim-ministru, că din cauza liberalilor, că liberalii n-au obținut scor. Și după care a glumit și cu PSD-ul. Lasă-l, mai, poate mă pune PSD-ul, că văd că. Și da. colega de la Antena 3 l-a luat în serios, dar a zis Băsescu, domnule, e o glumă, să fim serioși. Deci Traian Băsescu s-a salvat. Udrea, da. doamna Anuții, încă însă nu. Nu? Doamna Anuții, însă da, nu. Da, în libertate. Poziția 30 a ratat Parlamentul, a ratat și apărătorul delfinilor, domnul Cernea, a Aha. ratat și domnul Paleologu. independenții n-au fost să nimic. fie în Parlament, <coughs> Auzi, da? Uh, o să fie măcar mai puțini? Da, o să fie mai Eu puțin ca cu... ultima oară. Da, o să fie mai puțin cam cu 150. Oho. O să fie 450, nu vreau să greșesc, în jur de 450 acolo nu am, nu îmi vine în cap cifra exactă. 450 mm -hmm. împărțiți în cameră și senator, oricum sunt foarte mulți. Cred că putem vorbi la nesfârșit noi doi, dar cred că ar fi interesant să vorbim și cu cei care ne ascultă în fiecare da, absolut, dimineață. Absolut, absolut. Sunt parte din viața noastră, practic. Vă invităm la... Ce să zic? Da, Haideți să vorbim despre da. alegeri, cum interpretați rezultatul, cum credeți, ce credeți că urmează, ce credeți despre alegeri. Facem emisiunea interactivă astăzi, o să dăm și muzică, o să luăm telefoane și o să facem și dedicații la un moment dat pentru liderii noștri politici. Gândiți-vă deja la o melodie, da, vă spunem noi când. O, să o, în o studio... melodie M pentru fiecare. Da, o să vină în studio Moise Guran, o să vorbim cu domnul Cristian Tudor Popescu, cu, cu maestrul Petălin Tolontan, Tolontan uh -huh. și, în primul rând, cu voi pe WhatsApp la 0722 11 11 222 Vorbim la SMS, pe SMS? Da, 1769 SMS dar WhatsApp-ul este 0728 Da, bun, l-am făcut varză Pe Facebook avem status Citim mesajele voastre astăzi și o să intrăm în direct La 0372069599 Întreaga emisiune Deci sunați-ne când vreți să vorbiți Ne o să anunțăm din când în când telefon. Bun, 1769, SMS cu tarif normal, 0728 1222, dacă vreți să ne scrieți pe WhatsApp sau în direct prin telefon uh, 0372069599. Uite, luăm doar un telefon și ne da. concentrăm după aia. bună dimineața! Alo? Bună dimineața! doamnă! Bună dimineața! dimineața. Sărămâna! Vă rog! Suntem praf! Nu, nu, nu, așa? eu a, să știți că sunt vocea rațiunii dimineața asta Știu că o să sune mulți oameni care o să fie Nu Numai un pic vă întrerup da. Nu suntem praf A fost un proces electoral corect Care s-a desfășurat fără incidente majore deci, asta, asta e, e... Asta e de speriat Că a fost corect și rezultatul e atât de dezastros Încât nu mine nu, cred. cred deza E dezastros pentru cei care au pierdut da, <laughs> Nu e, e foarte dezastros. bun pentru e un, un rezultat pe care cum să, Nu dispare România cu rezultatul ăsta, să știți da, uitați va avem, deci toate primările, majoritatea, sunt pesediste. Da. Parlamentul va fi pesedist, guvernul va fi pesedist și hai să crească da. Partidul Comunist Român. Da, doamnă, dar avem un președinte în fruntea țării. Care e vorba domnului Popescu este un dulap îmbrăcat cu haine de damă. Îmi place că ați reținut detaliile. Este excepțională. Din ce județ sunteți? Din București Din București, n-am rezultatele da. București, București, și da. am, trei copii, am trei copii Și sincer, de ani de zile mă, Adică cu soțul meu mă cer că Eu vreau să plec, el vrea să stea da. Și îmi vine să nebunesc Pentru că nu mai văd, nu mai am niciodată Deci primul lucru o să atace de neau, O să-ți facă toți corupții din pușcărie O să fie un dezastru Mă uitam că într-un an de zile au ajuns O de oameni să fie anchetați, Toate lucrurile astea O să moară în fașă nu o să, o, de asta mi-e nu, nu, -aș așa. așa va fi Îți garantez da, că da. eu aș vrea să rog și simpatizanții PSD să sune da. Fac un apel la simpatizanții PSD Care sunt atât de mult să sune și ei Pentru că altfel la această emisiune Vor fi minoritate și nu e adevărat Vom vorbi uh, cu toată lumea La 0372069599 SMS la 1769 Și mesaje pe WhatsApp 0728111222 Ne întoarcem imediat Deșteptat.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 Sună telefonul lui Moș Crăciun Convorbirile se aud în Europa Express, la Europa FM Pe aceeași frecvență, cu toți copiii În decembrie, gros îți face cadou Cele mai bune promoții Azi ai 20% reducere la electronice și electrocasnice Hyundai Iar mâine ai 10% reducere la condimente excepția articolelor din alte promoții. Casa e casa plină, vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Doar la Bila ai Pere Conference la 3,49 lei kilogramul și bereciuc 4 doze de 0,5 litri la 8,49 lei. Bila, generoși în fiecare zi!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 6 kg la doar 949 lei.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 În fiecare zi de luni până joi, la unuște spert la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europa.fm.ro. Europa FM, cea mai bună muzică. Când lacrimi ține Strângem Doar Dorul meu de tine oh, oh. Te-a prins grăbit, Rapid ars Când împreună înseamnă ieri Desparțiți încep oh. Dar tu ai văzut Doar defecte în mine Nu poți schimba pe cineva Dacă o faci doar pentru tine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 eu am găsit alt cineva ca mine un Dacă minus cu minus fac plus plus legge mele este defect plus de Uite, de de de de Ochii după de l de de dar sincer,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 Ascultați Europa FM, e cod galben de vânt în Moldova până la ora 9, la Rafale vântul atinge și poate depăși 60 de km la oră, iar în zona montană înaltă 90 de km la oră. Vânt puternic și în zona de munte a județelor Buzău, Prahova, Arge și Dâmbovița până la 11. Aveți grijă dacă sunteți în trafic pe DN67C pe tronsonul Novaci, Rânca, izolat, carosabilul este acoperit de zăpadă, stratul de omătare 1-2 cm, la fel și în județul Maramureș, pe DN18 Borșa, precum și pe DN7A între localitatea Vidra, județul Bălgea și limita cu județul Hunedoara. În capitală se circulă destul de lejer la această oră. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Deși să fai. 7 și 42 de minute, intrăm în direct la 0372069599, așteptăm SMS-uri la 1769 și mesaje pe WhatsApp la 0728111222. Da, și pe Facebook, unde sunt deja mesaje, o să le tot citim. Când ne sunați, să ne ziceți și județul din care sunteți și unde ați votat, și noi vă spunem dacă vreți ce partid a luat, cât a luat. Ne întrebați. Cât a luat partidul cu tare în județul ăsta? Și noi vă zicem. Foarte multe mesaje în această dimineață. Uite, cineva spune așa. ce e mai grav? Că toată lumea e sufărată. E, uh, lumea e că nici nu mai unde să pleci. Nu e adevărat. Trump peste baltă, diferite nuanțe de roșu în toată Europa, Putin a câștigat cu vorba mai mult decât Stalin. Uh... Stăm aici și facem Așa. treabă. Lăsați. Stăm aici, facem treabă, nu e vă rog frumos România. Deci nu dispare România. scuturați vă un pic. Asta Așa e. e, sunt niște alegeri, nu e. De aia se votează din 4 în 4 ani. Se mai schimbă lucrurile. PSD-ul a dus o campanie uh, foarte eficientă foarte eficientă și foarte coerentă și, cum să spun, de o eficiență cinică e adevărat, dar foarte eficientă, Auzi? spre deosebire de ceilalți. Da, a, ascultătorii noștri au dreptate. Nici nu am fi fost în trend. Îți dai seama dacă noi eram galbeni când toți ceilalți din jurul nostru erau roșii? Nu. De că nu, nu, nu le dădea bine. Mirel, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Bine ai venit! De unde din, ești? Timișoara sunt, din județul Timiș și aș vrea să-mi spune și mie cum a stat PSD-ul în Timiș și cu pn pentru, zic, pentru Senat 37% PSD 27% PNL 12% USR în Timiș 3,8% UDMR, așa, stați un pic Că vă mai zic, 5,8% ALDE 5,5% Cine PMP-ul pmp, -ul. PMP -ul. așa, astea sunt Deci Vlad, exact cum a spus Și ascultătoarea dinainte și da. Aici în Timișe tristețe, după cum am văzut aseară, ne bucuram puțin că a câștigat da. România la handball da. Dar imediat când am dat la televizor să vedem situația, era puțină jale da. Și ne este frică să nu se întâmple ceva cu justiția românească Eu vă spun sincer, eu am mers la vot împreună cu soția și cu mama Și am votat. soția a votat galben Dar eu m-am dus și am zis așa ce înseamnă? L am vot votat galben, că nu înțeleg. Ce să și la... și Ziceți ce la... votat, că la nu e nicio interdicție. Și la Senat. Da. Iar eu vă spun sincer, am votat la Camera Deputaților cu Băsescu, cu PMP-ul, da. și la Senat am votat cu PNL-ul. Da. Deși, cu toți prietenii care au mers, eu locuiesc lângă Timișoara, în Comuna Șag. Este, este una din ce, comunele care s-au repetat votul la primărie, dacă vă aduceți aminte. Au fost două pe țară și-a goeșit apoi PSD-ul. Da. Deci au făcut ora unirii, ca să știți, și spuneau, vremuri noi, tot noi. Da. Și am, am terminat tot ce am vrut să spun. Mulțumim, Mirel, mulțumim. mulțumim. Vezi, mulțumim. lumea face referire fix la justiție. Da, Totă asta este. -a de în, în tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, tot ce a venit de la DNA, da. și toată lumea are senzația că tot ce s-a construit în anii ăștia în direcția aia, o să dispară... Da, asta. aici este marele semn de întrebare, adică dincolo de glumele pe care le facem noi în dimineața asta, psd are, în mod evident, capacitatea să guverneze, are capacitatea organizatorică să guverneze. Am mai făcut-o de, de atâtea ori în ultimii 27 de ani și de atâtea ori în ultimii 60 de ani, dacă vreți să spunem. Dar în, marea întrebare este, dincolo de economie, care o să fie o să fie, o să vedem noi, Marea întrebare este ce se întâmplă cu justiția și cu lupta anticorupție, pentru că dacă PSD-ul cu domnul Dragnea mai are uh, mici... adică mai dă dovadă de moderație de partea cealaltă, principalul aliat, ALDE, cu domnul Tăricianu este hotărât împotriva uh, luptei anticorupției. Da, uite că Florin din Brașov are dreptate totuși în legătură cu telefonul doamnei, care a vorbit prima, acum vreo 15 minute despre da. DNA, se va muta în curtea altor partide O să leagă de la alții da. zice el. Deci nu o să moară Mesaje deci, Și pe Facebook Costel zice Era de așteptat Campanie slabă Fără nimic concret Din partea dreptei Cei din și Au avut tasul Doar prin asistații și pensionari Nu cred că au votat Numai asistații și numai pensionarii O să vedem și demograficele Curând E cam devreme să vedem asta Sau să analizăm asta Dar eu vă spun Cum arată momentul ăsta Harta României sunt trei județe câștigate de liberali, deci sunt 41 de județe în România și pune și Bucureștiul a 42-a circumscripție. Din aceste 42 de circumscripții, PNL-ul a câștigat trei, adică Cluj, Alba și Sibiu, Unde a câștigat patru, Satu Mare, Târgu Mureș, Harghita și Covasna. Restul este câștigat tot de PSD. Nu, nu câștigi asta doar cu pensionari. Am căutat, am găsit acum un mesaj care să fie și de partea cealaltă, sunteți penibili, ne spune cineva, rezumați-vă să fiți obiectiv. ăsta e rezultatul. Atâția sunteți, 5%, păi... nici nu mă aștept să citiți mesajul meu și nu, nu am 80 de ani să votez. Păi să asta și spunem, rușine. asta și spunem, încercăm să fim obiectivi, ăsta e rezultatul, nu e de contestat, dar e de comentat. Nu? Cătălin, bună dimineața! Bună! bună. Bună dimineața! Ce mai faceți? Eu sunt vesel de pildă. Așa. De unde ești? Din ce județ? București, București. În București, stai că spun. Îți spun la cameră. Stai puțin să văd dacă la camera sau la Senat. La ce vrei? La camera sau la Senat? La Senat. La Senat, vrei. Stai un pic, uite, Cătălin. Dacă a spus Click. Cătălin mai devreme că. Senat. E vesel. Până la urmă, în seara asta suntem veseli, toți, într-un fel e sau correct. altul. Fii atent. Deci, București, Senat, după centralizarea 99% din voturi. Deci, practic gata, da? da. PSD, 37,8% în București. PNL, la Senat, 12,778. Deci, 12,8%. USR, 24,4%. Mamă, ce în Bucureștiul al doilea partea Da, este al doilea. PSD-ul 37, USR-ul 24. Al de 7,8, UDMR-ul 0,23. Cine pe erau mai mulți unguri în București. pmp serios vorbesc. pmp 8,8. Au votat cu Nicușor. La PMP, măi, la Senat au votat cu Traian Băsescu. Și PRU 3,5%. Cam asta e. Ce zici de rezultatele astea? Mi se pare că e același vot ca la locale, ca număr, ca procentaje. Deci tot pe bazinul 37 este PSD-ul uh -huh. și USR-ul a fost undeva la 20, de aproape... De la 24, urmă. Am da. mai deci, un pic. Deci, din punctul meu de vedere, nu mi se par prea, prea, prea diferite rezultatele naționale, în sensul că uh, numărul de votanți e cheia, pentru că PSD-ul a avut constant același număr de votanți și normal că dacă ceilalți s-au prezentat mai mult, Puțin, normal da. că PSD-ul a avut un procentaj mai mare Deci nu mi se pare așa Spune parte... că ești vesel Da, sunt vesel uh, pentru că În primul rând, și în primul rând uh, Vreau să vă întreb așa Ca personaj să zic neutru Deci n-am votat nici pe PSD N-am votat nici pe PNL Dar sunt o structură liberală uh, Spuneți-mi și mie Un mesaj liberal ai dreptate, Bun, ai dreptate. Nu, au avut okay. o campanie confuză. Este Eu absolut -am corect pe cel de azi. Așteptați, așteptați încă se joacă. Da, Asta nu știu, azi. singurul mesaj. Nu, să mes nu, nu. joacă țurca. Deci da, de foarte mult timp de la locale, Da, singurul -a avut... mesaj a fost noi suntem cu Cioloș. Asta e singurul Sugerezi mesaj. un non combat? Okay. Mm. Nu, nu, nu, nu, din contra. Uh, în ceea ce privește nemulțumirea mea, se referă și la domnul Cioloș. Adică nu da. vă sperați pe mine, dar nu poți să primești o sarcină în orice funcție ești, în orice întreprindere și la orice nivel. Uh -huh. Să primești o sarcină. Să zicem să mărești bugetul de 50 de ori și să faci de 30 de ori nu știu ce. Bun. Păi tu primul lucru te duci la Curtea constituțională sau la judecător să dai în judecată angajatorii sau fie spui, domnule nu se poate îmi dau demisia. Da. Fața, fața. Nu știu dacă ați ascultat emisiunea noastră de aseară. Alinte o doresc cu directorul i care este un analist pe care noi îl respectăm și îl apreciem foarte mult, a spus așa. Problema domnului Cioloș a fost că a, a fost confuz. A intrat într-o funcție administrativă, s-a hotărât să facă politică, a renunțat să facă politică, a revenit. Și asta a confuzat foarte mult uh, oamenii. Mai am un singur, am un singur comentariu, tot vis-a-vis -vis de domnul Cioloși. Dom da. Când vii prim-ministru tehnocrat, da. când vii prim-ministru dintr-o zonă în care nu știi nici de de subturile, nici cărțile, cine le are și cum le are, le, îți propui câteva lucruri, două, trei, nu știu, să fie malul Dunării curat, da. să, fie, să pot să umblu la două noaptea în orice cartier Aș... fără să-mi fie frică să re Rezumați un pic ce, n-a făcut nimic? Mie mi se de pare că a făcut o grămadă de lucruri bune. Mie mi se pare că a făcut mult prea puțin față de așteptări. Adică eu mă așteptam ca guvernul să fie guvern și nu parlament și parlamentul mă aștept să fie parlament și nu guvern. Ok, eu la, plusuri, am înțeles. eu la plusuri trec organizarea acestor alegeri. A fost o organizare sinceră, a fost o organizare impecabilă. Cea mai bună organizare din ultimii 27 de ani. Catalina, îți mulțumim pentru telefon, mulțumim și celorlalți care ne-au sunat. Vă așteptăm telefoanele în continuare după 8, la 0372069599. Revenim după știri. Până la urmă în seara asta suntem toți, într-un fel sau altul.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 Cele trei achiziționate din același brand Detalii pe sensiblu.com sau în farmaciile Sensiblu Simte magia sărbătorilor de iarnă la EMAG Acum ai până la 50% reducere la expresoarele Bosch Tasimo. Cumpără de pe EMAG, expresor automat Bosch Tasimo Ce prepară o gamă variată de băuturi la doar 199 lei Pregătește băuturi complet automat cu atingere de buton Bosch, tehnică pentru o viață EMAG O vedeți pe doamna bosunflată? Deși nu mai e nimeni cu ea în mașină, doamna Proxana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 Lydia Galaxy, acum ai de unde alege.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 Cu practică, îți transform sărbătorile într-o experiență de neuitat. Ți-am pregătit o mulțime de articole la prețuri practic de nerefuzat. Brazi naturali și artificiali, ghirlande și instalații luminoase, globuri și decorațiuni. Practic tot ce ai nevoie pentru atmosferă de poveste. Practica de la casă, la casă.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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. La camera Deputaților, Europa FM este -au ora 8, aproape 4.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 Alegeri parlamentare 2016, rezultate oficiale, deocamdată încă parțiale anunțate de Biroul Electoral Central, victorie categorică pentru PSD în scrutinul din 11 decembrie, rezultate dezastroase pentru PNL. Socialdemocrația a obținut la nivel național 46% dintre voturi. La mare distanță de PSD se află PNL cu aproape 20% dintre voturi, pe locul 3 se află USR. În Parlament vor mai intra UDMR, ALDE și PMP. Valentin Chisoceanu vine cu detalii. La Camera Deputaților, PSD a obținut aproape 46% din voturi, PNL aproape 20%, iar USR 8,4%. UDMR are 6,3%, ALDE 5,6%, iar PMP 5,06%. Arată datele Biroului Electoral Central. Situația este similară și la Senat. Rezultatele sunt valabile după centralizarea aproximativ 98% din voturi. În București, alegerile au fost câștigate tot de PSD, cu peste este 37% din voturi. USR se află însă pe locul 2 cu aproximativ 25 de procente, urmat de PNL 12%. Social Democrația a obținut peste 50% din voturi în 20 de județe la Camera Deputaților și în 22 de județe la Senat. Per total, PSD se află pe primul loc în 35 de județe. Cele mai slabe rezultate ale Social Democraților au fost în Harghita, Covasna și Diaspora. PNL se află pe primul loc doar doar în Sibiu, Alba și Cluj. De altfel, liberalii obțin cel mai bun rezultat doar în Sibiu, unde se apropie de 40%. În Timiș, unde Alina Gorgiu deschide lista pentru senat, PNL are 27%, iar PSD este pe primul loc cu 37%. Cele mai slabe rezultate ale liberalilor, în afară de Harghita și Govazna, au fost în București, Giurgiu și Buzău. USR a obținut peste 10% în județele Brașov, Cluj, Ilfov, Sibiu, Iași și Timiș. Aproape 4 din 10 români au mers la vot pentru a-și alege parlamentarei pentru următorii 4 ani. Prezența la vot a fost de 39,49%, anunță Biroul Electoral Central, prezență înregistrată la închiderea urnelor, adică seara la ora 21. Au votat aproximativ 7.200.000 de alegători dintre cei peste 18 milioane de români cu drept de vot. Ciprian Ioana pe listele electorale au fost înregistrați aproximativ 18.260.000 de români cu drept de vot, pentru care au fost deschise peste 18.600 de secții de votare. Prezența la vot a fost de 39,49%, anunță Biroul Electoral Central, o prezență mai scăzută decât la ultimul scrutin parlamentar din 2012. Beck anunță de asemenea că peste 55.000 de români au solicitat urna mobilă și peste 340.000 au votat pe listele suplimentare. În total și-au exprimat preferințele politice puțin peste 7.212.000 de români. Să vedem și județele cu cea mai mare prezență la vot, Olt, cu 47,16%, Telorman cu 46,3% și Dolj cu 45,06%. La polul opus sunt județele Maramureș 31,58%, Vaslui, 33,08% și Iași, 34,47%. Să mai spunem că prezența în București a fost de 41,61%.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 Potrivit calendarului post electoral stabilit de guvern, în cel mult 48 de ore de la închiderea urnelor, adică până pe 13 decembrie la ora 24, partidele pot depune la Biroul Electoral Central cereri de anulare a alegerilor, pe care la dispoziție maximum 3 zile pentru soluționarea acestor cereri, adică până pe 15 decembrie. În cazul în care contestatarii alegerilor sunt nemulțumiți de soluția dată de BEC, ei pot ataca această decizie la instanța supremă în termen de 24 de ori. La rândul ei, în alta curte, are la dispoziție maximum trei zile, adică până duminică, 18 decembrie, pentru a tranja problema prin decizie definitivă. În momentul în care rezultatele finale sunt publicate în monitorul oficial, noul parlament poate fi convocat de președintele Claus Iohannis. Potrivit estimărilor făcute de partide, noul legislativ va fi convocat pentru 19 decembrie, ziua în care expiră mandatul actualului parlament. Tot după publicarea rezultatelor finale ale, ale alegerilor parlamentare, președintele poate convoca partidele politice la consultări pentru desemnarea viitorului premier. Noul guvern ar putea primi votul de investitură vineri 23 decembrie. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sportul Capastia! Bună dimineața echipa națională de handbal feminină a obținut o victorie categorică la debutul în grupele principale ale campionatului European din Suedia, 29 la 21 cu Ungaria. Tricolorele au condus în permanență, iar Cristina Negu a fost și de această dată MVP și cea mai bună marcatoare cu 10 goluri. În celelalte meciuri din grupă, Rusia a învins Cehia cu 26 la 24, iar Norvegia a trecut de Danemarca 2 la 20. Echipa pregătită de Ambros Martin mai are de jucat marți cu Cehia și Mier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 voy a hacer rebuscando en las heridas del pasado complicado en una bici que te llega a todos lados un vallenato desesperado una, una cartica, cartica que lleva ¡Esperado! Desesperado 10 minute, vă spunem din nou bună dimineața. Ascultați deșteptarea Europa FM. Ni se alătură Moise Guran. Bună dimineața, Moise. Bună dimineața. Bine ai dormi... ai venit, domnule Moise. Ai dormit bine? Vai, vai, dar cum am pozat răsăritul în această dimineață și l-am pus pe Facebook. Să deci n-ai dormit. Nu, am... Răsărit frumos, da. Ce? Da. Este o nouă o perioadă în da. istoria României, se deschide Era de mai roșie de aseară. Da, răsăriti. foarte multe mesaje. Oh. Avem o ediție specială dedicată alegerilor astăzi. Luăm mesaje de la voi, telefoane 0372069599 să intrăm întreaga emisiune în direct cu voi. Vreau să citesc două mesaje și după aceea să intrăm în direct cu sociologul Barbu Matescu Un mesaj de pe Facebook. Valvesa. USR în Parlament este este singura știre. Restul contează prea puțin. Se poate, zice Valvesa. Și un alt mesaj de la Emi Tudosa de pe Facebook. Mă întreb câți dintre cei care au votat PSD vor urmări dacă promisiunile se vor duce la îndeplinire. Și mai am și eu un mesaj. Sunt rupt de România de vreo 16 ani, cu toată familia departe de casă, dar cu toate astea m-am grebit acasă la Atlanta tocmai din San Francisco pentru a vota cu speranța că va putea avea și țara noastră un guvern de oameni onesti. Formidabil. Omul ăsta, deci din San Francisco în Atlanta, a traversat un ca să da, voteze. ca să dea un vot. Da. Prezență mai slabă la alegeri ieri decât la precedentele parlamentare. Sociologul Barbu Mateescu, în direct cu noi. Bună dimineața, Barbu. Bună dimineața. Aoleo, cred că te-am trezit. Da, da, pe, dar nu chiar. Barbu, ce înțelegi tu din alegerile astea? Care sunt primele tale concluzii? În adevăr, prezență stăzută. Da? Um, un electorat... PSD și al de, de dimensiuni care puteau fi uh, identificate Barbu, vorbește deci, puțin mai aproape de telefon și dă-te mai lângă fereastră să ai mai bun semnalul că nu s-aude foarte bine. Ok, super, cu mare plăcere. Da. Um, acum e mai bine? Da. Ok. Um, o capacitate foarte redusă a PNL de a mobiliza uh, electoratul său de la locale și chiar Electoratului Claus Iohannis din primul tur al prezidențialelor. Cât a fost uh, în comparație cu Electoratului Claus Iohannis? Păi, Iohannis a dat uh, în primul tur la prezidențiale 2.800.000 de voturi, 2,8 milioane, da. locale pe 2,5 și acum 1,4, deci un milion de voturi lipsă doar față de locale. Încola. Și cum se explică dispariția unui milion de voturi? S stai puțin, s-au dus în altă parte Unde sunt voturile astea? O parte din voturi s-au dus probabil la USR Mulți oameni nu s-au mai prezentat la vot mm -hmm. În special în rural Unde uh, pentru primar votezi, Primarul nici nu prea contează uh, Sau candidate la primărie, uh, Nu prea contează Cării da, partida de Este un om în care ai încredere da. Și pe care sunt spii da. uh, Dar la alegerile uh, parlamentare E un pic mai dificil Pur și să să votezi în partid pentru că așa te -a zis primarul sau așa te -a zis omul pe care l-ai votat la locale. Barbu, cum a obținut PSD scorul acesta? Ce să, absolut impresionant, 45%. E combinație de două lucruri. Al doilea lucru, să spun așa, a fost această prezență scăzută în rândul principalului să oponent PNL, iar primul lucru ține de o schimbare care este, de termen, ceva mai lung. Dacă uh, ne uităm și în 2014, în primul tur, uh, pontul a obținut mai multe voturi decât joană. Deci este o epocă, ca așa, ales. în care PSD se remontează față de epoca Băsescu când era, avea scorul ceva mai slab. Uh -huh. Ce uh. zici de scorul USR? USR în București, în București are 24,4%. În Ilfov nu, dar în București este foarte sus. La București, practic, a repetat scorul de la locale în condiții unei prezențe mai mari. Deci a fost o performanță bună. Cam două treimi din voturile se vin din afara Bucureștiului. Și asta este un fenomen, e vorba de un fenomen interesant, pentru că usării acum câteva luni nu exista în afara Bucureștiului decât să dacă mă la Iași. Da. Cât a contat factorul Gabriela Firea la București? De fapt la nivel național. Că mi se pare că sunt și niște schimbări de structură ale acționariatului. Adică, adică nu se mai poate spune sub nicio formă, cum zicea și Petreanu dimineața, că PSD-ul a fost votat de pensionari. Uh, nu de pensionari, um, uiținem la prezență, deși detaliile astea să le vedem mai târziu. Da. Uh, baza lor au fost oameni cu vârsta între 45 și 64 de ani. Uh -huh. uh, un electorat care nu este, uh, este aproape de pensie, dar nu chiar. Uh, Gabriela Firea uh, își creează, uh, muncește foarte mult la imaginea sa. Este un om foarte atent, poate că nu este un politician în pensiunea politică Stânga sau dreapta, care să fie atât de atent la modul în care este perceput sau percepută de către public, am impresia însă că Partidul Social Democrat nu a folosit-o foarte, foarte mult și foarte eficient. Însă acest lucru e un pic mai subiectiv, să vă să mășăm. Uh -huh. Și ce dacă a folosit-o? I-a obosit imaginea sau ce? A, nu, nu, nu. A, am întrebat tot mai că nu a folosit-o pe cât putea să nu folosească. Ok. Păi să vedem ce se întâmplă în viitor cu Gabi Firea, că eu cred că Gabi Firea are o idee destul de precisă despre ce vrea să facă ea în viitor. Bun, mulțumim foarte mult, a fost Barbu Mateescu, sociolog. Citiți analizele pe sociologica.blogspot.com Mai scrie din când în când pe Bizidei și urmăriți-l pe Facebook, pe Barbu Mateescu este un sociolog tânăr și ce să spun, foarte Și precis. foarte deștept. Da, și domnule, foarte deștept, da, da. Ne urmăresc ascultătorii și ne și sună la 037 9599, așa cum am promis și noi ne ținem de promisiuni. Intrăm în direct. Călin, bună dimineața! Bună, Călin! Bună dimineața! Călind, dacă vrei să... de unde ești? Pot să spun... Călăraș. Din Călăraș. Hai că îți spun în Călăraș. Stai așa. În Călăraș, la Senat sau la Camera? Unde vrei? E cam așa. La Senat, că e Madame Filipescu la Senat. La, ci, nu știu cine -i, cine -i Madame Filipescu? Fostul președinte Consiliului de Țean. Vă vă mai departe. Vă rog să Călăraș, PSD 52,8%, PNL 29,6%, USR 3,6%, UDMR 0,17%, al de 4.38, PMP 366, PRU 2. Deci în călărași numai două partide a trimis în Parlament. De acolo da, PSD problema, și PNL, da. atât. Se redistribuie. Haideți să revin Deci Călărașul a fost fieful PNL-ului de ani de zile. Da. Practic, da. Cătălin pnl a primit un post pe listele pnl călărași, deși n-avea nicio treabă Călărașul. Da. Probabil e de la din Alea Modrugan, da au că n-are șanse în București și aici să-l dă la Călărăș, că acolo este da. fieful PNL-ului. Eu unul am votat din 90... Din 90, pardon, de când era senatorul Campeanu. Da, ați votat PNL. -ul. PNL -ul. Și acum n-ați mai votat. Nu, n-am mai votat PNL-ul și de spus, ce? Din, două, din două motive. Unu, neseriozitatea actualei conduceri și lipsa da. unui program viabil. Dar sunte, sunteți membru PNL sau doar nu. simpatizant? Nu, am fost membru... PDL, ca să fim mai de uh -huh. okay. Bun. Iar neferiozitatea și <coughs> actualiculgea PNL-ului și niciun program viabil plus că am observat că domnul Filipescu care a fost președinte de de Țean al PNL-ului 12 ani nu a făcut nimic în acest sens pentru vedețul Dar da, vedeți că PNL-ul la Călăraș are cu 50% mai mare scorul decât la nivel național, adică da, au da, aproape da, 30%. Asta v, și spus, asta v și spus, că este un fie al PNL-ului. Tocmai de asta și domnul Predoi a fost pus în capul listei, pentru a-și da. asigura un post călduț. Bun. Da, okay. da, e bun, interesant, am înțeles. O fie, fie fie a mâncat o bătaie, sigur, a luat un rezultat bun peste media națională, dar a mâncat o bătaie de i mers fulgii. A bătut PSD-ul cu 52 la 30. A bătut PSD-ul la Bihor, unde Bolojan a rupt și rupe de vreo 3 mandate în alegerile locale. Pare da. scoruri de are de peste 60% și totuși PSD-ul în Bihor a obținut 33,5% iar PNL-ul 27,6%. Deci, scoruri din astea, v-ați dat vârfurile, că v-am ascultat dimineața, ați dat vârfurile, dar sunt... Doamne, măcar, hai, hai să vedem partea bună a lucrurilor. Bă, s-a țara noastră. Nu mai e harta pe... Nu mai e delimitarea pe a, a Carpaților. Mă înțelegi? Mm -hmm. de, că pe mine mă speria harta aia. Acu' e roșie toată. Adică, cum era gluma aia? Carpații, i au ridicat Carpații ca să-i ca să să apere de, de PSD. PSD. Da. Elena e cu noi, bună dimineața! Bună, Elena! Bună dimineața! Bun jur. Ia spune, uh, de unde ești? Și vă felicit din Dâmbovița și știu uh, procentajele. nu vreau să mai vă rețin uh, vis, vis de acest Bine, lucru. doar pentru cei spun. care ne ascultă, Dâmbovița PSD 62%, da. Da, nu sunt în politic. Am 26 de ani de când a venit Revoluția. Am, am doi copii, am sperat că lucrurile se vor schimba în bine. Îmi pare rău de tot ce se întâmplă în țara asta și cred că nu mai avem șansă. Și, nu cred trebuie că să vă care... pară rău. Nu trebuie să vă pară rău. O să știți că România este... România este o supraviețuitoare, da? Și Corect. nici nu e atât de rău încă o dată. PSD are capacitate organizatorică și poate Foarte guverna. Mare. O să vedem dacă guvernează bine sau guvernează rău, dar de Corectală. guvernat nu vă îndoiți că poate guverna. Da. Păi, eu, eu, am, eu consider că atâta timp cât s-a votat pe liste, la fel ca și uh, pre, domnul care a discutat a spus înaintea mea la noi în județ Uh, PDL-ul și cu PNL-ul și-au pus uh, oameni din alt județ. Da. Nu am mai reprezentat omul care sau nu, nu am susținut omul și uh, partidul. Uh. Asta a fost clar în detrimentul uh, celor care au vrut să aleagă altă culoare și altă eu așa consider. Am înțeles. Mai um... fii atent, deci inclusiv asta, dar nu e, e o serie aici, revenirea la votul pe liste. A fost, până la urmă, o înțelegere între PDL PDL-ul Băsescu, da. PMP, și-o fi fost el, PNL și PSD. Nu cred că revenirea la fost o pe listă, explică scorul ăsta Nu, ei au, ei au zis, nu, frate, ne întoarcem ce? la aia în principal pentru că nu mai aveau resurse, resurse umane. Aici aveau Însă... o problemă cu resursele umane. După aia mă rog a fost legea, tine legea tine. electorală, Vlad, foarte importantă, care a scos, practic, a anulat efectul colectiv, că nu s-au putut înscrie pe liste partide de noi cu adevărat. N-a fost decât USR-ul. Iar da. capacitatea USRului de a deveni cunoscut la nivel național s-a dovedit a fi extrem de limitat. Da. Deci... Mă rog, eu cred că aici sunt doi factori foarte importanți care au ajutat PSD să câștige. Unul dintre, unul dintre acești factori, în mod evident, este campania confuză și fără idei, lipsită de idei, a Partidului Național Liberal. În primul rând, și, mă rog, pasivitatea lui Claus Iohannis. Și cred că aici... PNL trebuie să aibă trebuie să își treacă printr-o autoexaminare foarte serioasă, pentru că a pierdut alegerile într-un mod dezastros. Adică ei se așteptau la un scor de 30 ceva la sut, au luat cu 10 puncte mai puțin. Al doilea lucru care a avantajat PSD-ul în afară, dincolo de faptul că au avut o campanie foarte coerentă și foarte eficientă, pentru că au o experiență și știu cum să organizeze lucruri și cum să câștige alegeri, este faptul că ei au plecat din postura de partid de opoziție în alegerile astea. Un lucru care avantajează întotdeauna partidul, partidele care sunt în alegeri. Pentru că ei au plecat de la putere în urmă cu un an, au pierdut prim-ministru și atunci au putut să stea pe uh, margine și vorba lui Alin Teodorescu să tragă în ținta piept Cioloș și PNL la nesfârșit. Asta sunt cei doi factori. Nu e, eu nu cred că astea sunt cei mai importanți. Deci, încă o dată, Vlad... Uh, reluăm, practic dăm de aseară discuția, cred că modul în care s-a mințit și s-a rostogolit minciuna în această campanie electorală a contat cel mai mult pe toate planurile și aici îi, uh, nu știu cum să spun, cred că domnul Cristian Tudor Popescu merită tot respectul nostru al jurnalistilor mai tineri pentru că a anticipat mult mai bine decât noi efectele acestei campanii în care minciuna pe toate mediile de, de propagarea informației a ajuns la cote pe care nu le-am mai întâlnit niciodată. Vă propun să continuăm discuția cu ascultătorii noștri peste câteva minute la 0372069599 să încercăm să vedem ce fac principalii lideri politici în această dimineață să intrăm în legătură directă cu ei tot peste câteva minute, însă haideți să mergem puțin în trafic unde de la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația întreruptă nici probleme majore privind influența traficului pe arterele principale însă, întrucât meteorologii au emis pentru această dimineață atenționări de vânt puternic pentru zona de munte și a mai multor județe din Moldova și Muntenia. Polițiștii sfătuiesc pe șofer să fie prudenți la volan și să adapteze viteza. Să mai spunem că până miercuri, pe autostrada Soarelui, sunt lucrări de reparații pe sensul de mers Constanța-București, iar traficul este parțial restricționat. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Doar la Bila ai pere conference la 3,49 lei kilogramul și Bere Truc de 0,5 litri la 8,49 lei. Bila, generoș în fiecare zi.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 Hei, hai să-ți dau un pont. Salatele îți pot oferi toți nutrienții și fibrele de care ai nevoie în dietă. surprinde pe cei dragi cu o delicioasă salată cu rucola, baby spanac sau valeriană, alături de speclă, mozzarella, nuci și dressing cu boabe de muștar. Pentru un stil de viață sănătos, la Piața Lidl ai salate diverse sortimente la 3,29 lei caserola de 125 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 păstrați și că zărați-vă este mai mult decât dumneavoastră. și 4 de minute ascultați deșteptarea la Europa FM, invitatul aceste ore este Moise Guran Hai, bune. colegul nostru, minunatul nostru Moise Guran e cu noi. Hmm. Uh, Vreau să vă spun așa. Da. da. 0372 069599, astăzi ediție specială vorbim cu voi în direct despre rezultatul alegerilor, încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat. Și ce urmează, pe pauza asta de publicitate, am făcut următorul lucru. M-am uitat la scorurile istorice ale PSD din 95 indiferent cum s-a numit. Da? FSN, PDSR FDSN. și așa mai departe. Da, Vreau să vă spun că niciodată nu a obținut un scor atât de mare, singur, cu excepția? Ca, cu excepția anului 1990. Așa. Când aveau și când era și, mă rog, Petra Romană înăuntru. Deci a fost așa, fiți atenți. În 1990, FSN-ul a luat 67% la 20 mai Primele alegeri da. libere din țara asta. Și după aceea s-a plasat așa, între 28 și 37%. În 92, 28%. În 96, 23%. În 2000, 37%. În 2004, când candidat împreună cu pur, 37%. Și când uh... Le-a aplicat treabă, să băsesc cu soluția imorală după alegeri și PSD-ul a pierdut guvernarea deși câștigase alegerile adică cu 37%. a spart, 100%. hai să spunem că spart, da. niște ani de atunci, lumea nu mai știe. Da, i-a spart. Ia spart băsesc, <laughs> da. PSD cu PC, cu Partidul Conservator în 2008, 33%. În 2012, ca special, au candidat împreună cu liberalii și au obținut 60%. Iar anul ăsta PSD, singur, fără nicio alianță electorală sau alianță politică, 45% da. înainte de redistribuire. Bun, adică și asta vor ajunge de... cam la 49% după redistribuire. E posibil ca la Senat chiar să treacă de 50%. Da. Uh, e da. un scor istoric, absolut istoric cu orice îi spune și el uh, descrie... Ce? Descrie într-un anumit fel societatea noastră. Nu știu dacă are rost să spunem că rău sau bine sau nu știu. Asta este. Asta Băi, e rezultatul momentul ăsta pot eu jumătate, spun? dacă da. nu spui tu, spun eu. Societatea noastră este a fost, mai bine zis, a votat uh, sub imperiu Spaimei. Nu cred de necunoscut în special. Mm. Spaimei de, Și Care e în Spaimă de necunoscut. Măi, Bă, e pe liberaliști. știu. A fost același mecanism ca și în mai 90 ca și după aia în 92, doar că s-au folosit alte teme. Stai, domnule, că nu mai suntem asta. este o țară numai în, după prăbușirea comunismului. Suntem tu? la 27 de ani da, de Da, dar, dar acum a făcut spaima. o buclă istorică, Vlad, e foarte important. Soros a fost, uh, Soros și uh, divagațiile mici de la Soros. Julien, de exemplu, Julien e o divagație de la Soros. Eu nu cred că, cred Cosect, că a avut influență. Clotilde, astea toate sunt, au ca pivot central Soros. Soros. Sorosismul, Soros, spaima de străinii care vin să ne ața iată-ne pe tema din 92, sau de ai care n-au mâncat salam cu soia cu noi, tema din 90. Ne-am -ne întors acolo din 100 de motive, principalul, zic eu, fiind... Absența unui, uh, unui jurnalism care să apere societatea de informații false, de fapt. Zo, eu cred că eu noi, Europa FM, va trebui să reconsiderăm pentru următoarea campanie electorală decizia de a nu intra în campanie. Trebuie să-i chemăm mai să facem dezbatere. Nu, stai pe ei. puțin, eu sunt de acord. Știu că așteptați pe linie. Dar trebuie să-i răspund lui Moise nu... Adică sunt de acord că Liderii noștri se confruntă Vreți? Deja a început campanie Sunt de acord că gogoașa asta cu Soroș Și cu și tema străinului Sunt de acord că a avut o influență în campanie mare. Însă discursul ăsta a fost Mai ales sau accentele au fost puse de un partid care nu a intrat în Parlament. Acum lasă o să termin. Au fost puse de un accent care nu a intrat în Parlament. E forma de Partidul România Unită. PSD nu a accentuat atât de tare acolo, dar PSD a prezentat un program anti -sărăcie. A spus că dă bani, că reduce taxe, inclusiv pentru clasa de mijloc și pe partea dreaptă. Deci oamenii de pe partea dreaptă care uh, poate că erau așa uh, cu PSD-ul s-au uitat și au asta vrea să reducă taxele pe dividende, taxe, să reducă TVA Deci pe muncă. De vezi să nu le amesteci. Deci într-adevăr PSD-ul a făcut ce face el întotdeauna cu electoratul lui. Da. Creșteri de pensii, da. de salarii pentru bugetari, da. da. după care a primit atenție. Deci aici au fost două, de fapt au fost treișat. s pe mijloc. Nu. Deci aia ce zici tu cu ghiță și uh, pru, da. a fost o centrare. Într-adevăr, un șut centrare da. pe care la care Dragnea foarte bine a intrat, a, știa, frizat așa, a atins mingea cu capul, da. Julien. Dar n-a fost principala un... lor tema. Ba da, prietene, a fost pentru că s-a dus tema. după aceea către electoratul de dreapta de care zici tu și a zis așa. De ce numai multinaționalele iau bani de la statul român? Unde este? Uite, noi veneam cu investitorul român să facă, mă înțelegi? A, Julien, Bruxelu. <hăh> înțelegi? Iar mai departe, totul l-au făcut, nici nu poți să-i zici aliații că nici nu mai știu de fapt care a fost baza și care a fost mijlocul și care a fost atacul. L-au făcut Antena 3RTV, B1 prin Traian Băsescu, media, uh -huh. televiziunile, nu media. Televiziunile care acționează în special asupra unui tip de supra Canal D cu de telenovela bate toate aceste televiziuni. Așa loc. este. Deci eu nu cred că influența canalelor de știri a fost atât de puternică. Pentru că această, această diversiune cu Soros de a, ea a fost de fapt montată pentru internet, pentru o parte a internetului, aia conspiraționista asta nu se întâmplă doar la noi, așa a câștigat și Trump. După care ea a funcționat atât de bine, încât n-a fost preluată doar pe televiziune, atingând apogeul vinerea asta. Băi, ai văzut. PSD-ul a tipărit chestii, mă, cu oameni luați de pe Shutterstock, a inventat povești cu oameni care au concediat la criză și le-au răspândit, le-au pus în sate prin cutii poștale, deși criza a fost reală. Au trebuit să De ce? E același stil, de fapt. Cum faci pe internet un site și scrie acolo că Cioloș și fiul nelegitim al lui Soros? La fel faci o poveste de criză cu un mic patron din România care a fost nevoit să dea afară din cauza lui Băsescu, îl tipărești, îl faci așa ca un, îi dai o formă de informație și o pui în cutia omului. Ai, da. Știi despre ce vorbesc? Da, da, știu, de o poveste total falsă, demonstrată așa. ca fiind falsă. Bun. Deci, atât de bine a funcționat chestiunea asta încât a ieșit practic de pe internet și s-a dus și pe alte medii. A prins în România. Marcel e cu noi, bună dimineața, Marcel. Mulțumim, Marcel, că ne-ai ascultat și că ne-ai așteptat. Te rog! O să avem de așteptat încă 4 ani, așa că răbdarea o încercăm de așteptat. Vrei, vrei să... de unde ești? Sfântul de, Gheorghe. De unde? Sfântul Gheorghe. La Sfântul Gheorghe. Ce scor să dai acolo? A pierdut PSD-ul, domnule. În Covazna da, a pierdut. Asta e știrea. Stai, stai. La Au vreo 3-4. Ce să-ți dau în Covazna? PSD 10%, Ei, PNL da, 4%. Știu? USR 1,8, al de 2,7. Nu știu ce-i cu ăștia, UDMR-ul, căci că au luat foarte mult acolo, 74% în Covazna. Cine-s De unde au apărut ei? Da. Acum, știu că e momentul lamentărilor pentru mulți, nu-i cazul la mine, da. dar pot foarte să vă bine. dau un exemplu, da. și cuprinzător. Știți, o Covazna are o zonă oarecum românească mai compactă, zona întorsora Buzăului. Da. Dacă în acea zonă sunt 3 sau 4 comune, 3-4 AT-uri cu majoritate populație românească? Prezen da. Prezența la vot a fost între 26 și 30%. Atât au votat românii din acele 3 comune, acele trei localități. Da. Știți cât a fost în restul localităților unde sunt majoritar maghiare? 70-80, cât? Dublu, da. între 50 și 60%. Dar, pe lângă asta, acea brumă de români s-a divizat în 9 partide. Da, iar sunt de acord. Etnicii maghiari într-un singur partid. Da. adică ne plângem de milă, ne plângem de milă, pentru că peste problema asta națională, la noi se dublează și cu problema asta etnică. Ce facem noi acolo? Cum ne păstrăm identitatea românii de acolo? Păi, ne vorba plângem, să le... Cum ne, să vă păstrați identitatea dar... în țara dumneavoastră, domnule, iertați-mă? De ce puneți problema atât de adversativ? De ce punem problema acelor județe, Covasna și Harghita, atât de adversativ? Problema, de să adversativ. Pe... problema este să-i <laughs> să integrăm pe unguri în națiunea română în loc să-i izolăm. De ce trebuie să ne confruntăm cu ei? Nu, trebuie puțin, puțin invers la noi. Deci, noi Eu cred că, să să greșiți. Noi trebuie să ne integrăm. Okay. Nu, deci nu vreau să deschid un subiect Realitățile sunt cu totul diferite Și îmi pare rog că să văd un pic, un pic distorsionat Eu înțeleg Dar... foarte bine ce spuneți Și știu invidia asta așa Mai mult sau mai puțin mărturisită Față de unguri Ia, uite domnule ce disciplinați sunt Nu ca noi, noi suntem de capul nostru Dar să știți că eu nu invidiez pe unguri Mă rog, mă refer la maghiarii din România Pentru că săracii de ei de 27 de ani încoace Trebuie să voteze un singur partid Ca să fie și ei reprezentați în mm -hmm. Parlament UDMR-ul și altfel încotro, adică ei sunt electoratul captiv al unui partid, atât. Măi, eu cred că, in, adică indiferent cine câștigă, acum știu. Tu-ți dai seama cum ar fi ca tu să fii uh, electoratul captiv al unui singur partid românesc? Așa. Indiferent care ar fi ăsta, nici nu mă interesează că e PSD, PNL și de 27 de ani să trebuiască să-l votezi doar pe ăla, doar pe ăla, nu nebunești la un moment dat? Păi de ce, mă, că nu e așa? Păi cum păi e așa, pune în Ei n-au mai votat tot de mereu e, Cum, cum n-au votat mai? Au, vot, au fost la limită, coborâse spre 5% Tute mai bine aici 6,7% Exact, la și ne au ne prag ha. alternativ Liniștit Păi da, da, dincolo de asta Nu. Deci, deci, și, voi de asta. Ați fost, și voi ați fost captivi până acum Și să sunteți în continuare, votați mereu anti-PSD În bula noastră, ca <laughs> da. să zic așa Măi, vezi că asta e o problemă importantă Iertați-mă, doar în un în lucru În ce? În bula? Nu, deci problema Este un pic. problema unei păci naționale între maghiari și români mai ales în Harghita și Covasna, dar nu mai acolo, se va pune destul de serios și puternic în următorii ani. Nu. Adică, nu stai puțin, ca da. să luăm ascultătorii nostru. că stau pe linie săracii. Deci, tu trăiești acolo, la Corbeanca, eu spun în felul următor: ele paradis. Este evident că Ungaria alunecă spre extremism. Se apropie un alt moment istoric în care Ungaria alunecată în extremism poate face probleme României, iar dacă noi nu vom rezolva această problemă internă ar putea nu să nicio care problemă internă, nu e nicio problemă internă, nu te supăra. Faptul că chiar și încă am perceput așa. Da. Liviu e cu noi mm. și nu e Liviu Dragnea. Ah. Liviu, bună dimineața. Felicitări pentru... Uh. <laughs> da. <laughs> da, mulțumesc, bună dimineața. Bună dimineața. Uh, vă salut, domnilor, și vreau așa să spun că ne merităm soarta, mm. pentru că nu mi se pare că e o victoria PSD-ului, pentru că 45% din 38% votați înseamnă poate 19% din da, votan, da. votanți au votat cu PSD-ul. Așa este, care... da, asta e regula nu, jocului. Da, uh, problema e că nu merge lumea la vot, pentru că da. PSD-ul are aceiași votanți de 20 de ani în casă. Și... De data asta au crescut, să știți, a crescut numărul votanților PSD. Din ce județ sunteți? Din uh, Brașov. Așa, Brașov. Stați să vă zic cum a fost în Brașov. 37,5... PSD, 21,8 PNL, 14,8 USR, 6 UDMR, 6 ALDE, 469 PMP. Cred că va fi cel mai interesant parlament de 20 de ani încoace, pentru că va fi reprezentată societatea civilă prin USR, da. care nu e un partid politic și cred că va avea o voce foarte puternică. Este un partid politic în momentul ăsta, dar înțeleg A ce vreți să spuneți. Sunt oameni noi și, în sensul ăsta. oameni noi și cred că Trean Băsescu va fi un punct de polarizare să rupă din PNL foștii pedeliști și să-și facă o grupare mai puternică. Fericianu, dacă nu va obține, s-a gândit el că va obține prin alianța prin, cu PSD-ul, că am înțeles că au aproape 50% după da. renumărare ar putea să-l elimine politic, să zic, sau ca alianță. Nu cred da. că vor face asta. Nu-l nu cunoașteți pe Liviu Dragnea. Dar e interesantă teoria dumneavoastră cu Băsescu. Da, e posibil. Sigur. Asta, asta e interesant ce spuneți. Va fi cel puțin lui. mai vesel. Da. Uh, Robert. E și Robert cu noi. Bună dimineața. Robert, stai puțin să zic și eu ceva, că n-am apucat să vorbesc deloc în engleză. Asta mea, PSD da. are capacitatea să formeze singur, practic, în momentul ăsta, guvernul, cu da. sprijinul minorităților, cu ce mai ia de aici, de acolo. Dar, după cum a spus Alinte, o doresc nu are niciun interes să facă asta pentru că în momentul ăla PSD devine singura țintă piept. Mi-a plăcut expresia asta a lui Alin Todorescu. Dacă faci singur guvernul, toate celelalte partide ce au să facă 4 ani, trag în tine din toate pozițiile. Da, cu cine da. Robert Robert, salut bună Robert. Dimineața. Bună, bună dimineața, m-au auzit? Da, foarte bine. Uh, din uh, Bacău sunt. Bacău, imediat Bacău, Bacău. Unde ești mai? Aha, Bacău. Senat sau cameră? Ambele. Are. Sunt multe ambele. Uite, zic Senat, 53% PSD, 18% PNL, 6,5% USR, UDMR06, ALDE 9,27% și PMP 5,4%. Ce se întâmplă, domnule, cu ungurii din Bacău? Cum zero, virgulă? Da, <laughs> da, nu știu da, ce, nu mai ai disciplină deloc. Din punctul meu de vedere, sunt două aspecte da. negative care să reiesc din această alegere, și în primul și în primul rând. Este această grijă de ceea ce de justiția, dacă va fi sau nu protejată, dar în al doilea rând o îngrijorare a mea personală este de ce acest mesaj extremist, de ce acest mesaj, nu știu, individualist, naționalist are din ce în ce mai mult succes și a avut succes la PSD pentru că s-a spus aseară că în ultimii ani PSD-ul nu a avut aceste, aceste discursuri care alunică spre extremist. A avut succes la PMP, a avut succes la UDMR. Haideți să vedem puțin că dacă, din punctul meu de vedere, dacă PMP-ul nu avea acest discurs naționalist, eu nu cred că atingea 5%. La asta. De asemenea, la UDMR cred că a luat locul partidul ăla, al lui Lasătoche, nu știu cum Dumnezeu se numește ăla. Dar da. a avut și acest. Dar hai să ne uităm la mesajele cu, cu toți banii merg la București și nu merg la Nardian, la Cruș sau nu mai știu unde, la un mesaj în limba maghiară. <sus> Da. da. Deci asta mesaje este problema mea. Problema esență. mea este că aceste mesaje naționaliste au din ce în ce mai mare succes în România și o pro mai, mai, mai, problemă mai mare este că nu e doar în România, uh -huh. e la nivel național, internațional, internațional problema da. și încă ceva. Din punctul meu de vedere, cauza este subminarea educației zeci și zeci de ani la rând. Pentru că probabil noște politicienii au făcut au făcut intenționat această a educației ca să aibă o masă de manevră. Dar uite că se întoarce la, se, întoarce, se întoarce împotriva lor și știți care în e problema ce se cu întoarce? puțin, în ce sens se întoarce împotriva lor? Care e problema? Da, e problema, problema este cu democrația. Ciştești, ce demogustor se cheamă că ești? Nu, nu, care a, a, e problema? A, a, Noi, s -s lor lor democrația este că este spun așa, că n-a adevăr majoritatea decide. Dar mai este un aspect al democrației și anume că clasa politică conducătoare trebuie să-și dea populație ce își dorește. Și ce faci cu o populație care își dorește își dorește da. mesaje Stați stați, dorește așa, stați. Observația dumneavoastră este populată. foarte corectă și uh, mă gândesc de azi noapte la chestiunea asta. Într-adevăr, 15 ani cu bacul copiat aproximativ, da. au creat da. o generație bază tânără pentru PSD. Doamne, se vede asta. Dar nu doar cu pentru părit, PSD. Vă rog să nu mai vorbiți cu... numai de PSD. Că problema asta afectează, iertați-mă, majoritatea uh, politicienilor nu au nicio problemă să treacă de la un partid la altul. Deci de această situație beneficiază toate partidele, nu doar unul singur. E punctul tău de vedere, spun ca singur. să nu mai depășești și de Robert. Vă rog să ieșiți din, uh, din blocajul ăsta că PSD ar fi cumva Partidul Oamenilor needucați și Săraci. Că nu este, așa. nu este așa. Nu este așa. Așa e cum zici tu. A fost foarte puțin la un moment dat, dar a, a, nu este așa. A, e punctul tău de vedere, alul Robert este altul și eu îl susțin pe nu Robert. Da, astea sunt datele Ascultă-mă puțin, da. Deci, în momentul în care ai 15 ani, 15 generații de oameni care n-au învățat să învețe de fapt, nu sunt curioși frate, da. în legă... îi sperie că au venit... Așa. Nu știu, o nouă idee, meritocrația. Da. Ce dracu sunt tehnocrații? Sunt speriați la nou, Vlad? Acolo prinde de fapt dezinformarea mediatică, mai. Nu e democrație pentru că nu mai ai informație corectă și am terminat Zafgad. Avem foarte multe mesaje în această dimineață, nu o să le putem citi pe toate. Cineva ne întreabă când pleacă Moise în Canada. <laughs> e fric, domnule, acolo, nu. Moise Eu ce, dar nu-i place neveste Se ce frig, frig o să fie aici pe aici. Moise luptă pe zidurile de la Sarmizegetusa până în ultimul moment. Deci acum corect. a zis că e mitică, acum e mitic. Că s-a mutat în București. Vă mai destin noi eu după dup ora. Noi mitici că sunt tolteani, suntem mitici că suntem regățeni. Și asta fiu, în... tot mitică. Păi, bă, da. și da. noi, bucureșteni, aveam și noi mândria asta că eram mitici. Da. Acum nici asta nu mai putem. Acum zic. sunt și eu o, le o leacă de mitic. <laughs> Rămâneți cu noi, vă destind destin eu după ora nouă, Am un uh, smartphone pe care puteți să-l câștigați în deșteptare. smartphone? Da, un smartphone o să-ți placă. Să zic și eu că plec după asta, nu mă scoateți. Nu, domne, mai CTP-ul. Să zic și eu că la un sferi la România, în direct, da. o să dezbatem aceste lucruri Nu vrei lucruri să spui intens. și după nouă, ai rămâi prin să Noi să rămâne cu noi, după nouă CTP și tolo. Și nu numai. Hai, și voi, la 0372069599. 206 cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Parodondax Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Cum ar fi să câștigi fără chestionare, fără să dai share sau fără să strângi like-uri? Viza și eMag îți aduc poate una din cele mai simple promoții din online. Activează și plătește cu un clic cu cardul tău Visa la eMag și primești un voucher de 50 de lei. Oferta valabilă pentru cumpărături de minimul 200 de lei până la 31 decembrie 2016. Detalii pe emag.ro.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 Emag. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit? Ea puraj. Nu mai spune epuraj, că tot timpul mi rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. MX, Formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia emetrix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Bila prețuim fidelitatea și generozitatea și le premiem.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 Voturile românilor din străinătate s-au împărțit între PNL și USR. Cele două formațiuni au obținut un scor de peste 25% fiecare, atât la Cameră cât și la Senat. Conform rezultatelor provizorii, PSD a primit aproximativ 10% din voturile diasporei. Puțin peste 100 de de români au mers ieri la vot la secțiile deschise peste granițe. Cei mai numeroși votanți au fost cei din Republica Moldova, peste 30 de Urmați de românii din Italia, peste 14.000 mii și din Spania, peste 11.000. În Marea Britanie, au votat aproximativ 9.000 de români, iar în Germania aproape 6.000. Peste ocean, în Canada, și-au exercitat dreptul de vot 1.200 de români și 2.000 de români în Statele Unite. În ansamblu, votul în străinătate s-a desfășurat pe durata a 35 de ore. Alegerile au început în Auckland, Noua Zeelandă, sâmbătă la ora locală 20 și s-au încheiat în această dimineață pe coasta de vest a Statelor Unite.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 acum că se știu rezultatele alegerilor, următoarea preocupare a formațiunilor politice este legată de numele viitorului prim-ministru. După rezultatele obținute de PSD, mulți socialdemocrați spun că Liviu Dragnea ar fi cea mai bună soluție pentru funcția de premier. Liderul PSD a evitat însă iară să spună dacă va fi propunerea partidului pentru șefia viitorului guvern. Noi într adevăr n-am anunțat o variantă de prim-ministru în această campanie, pentru că am vrut și am reușit până la urmă să transmitem românilor ce vrem să facem pentru ei. Să schimb chimba. Ceilalți și mă refer la cele două partide aliate în susținerea tehnocratilor, au personalizat foarte mult această campanie. Și, practic, ei au împins discuția despre Liviu Dragnea vs. Dacian Cioloș. România au cam fătără. Mult mai explicită pe acest subiect a fost însă Gabriela Firea, primarul Capitalei, a scris în această dimineață pe Facebook că PSD este obligat de rezultatul alegerilor să meargă la consultările cu președintele Claus Iohannis, cu Liviu Dragnea ca premier. Ea considerând că șeful statului trebuie să se obișnuiască cu această idee. România au dat un vot clar pentru Liviu Dragnea, premier. Justiția nu a interzis prin sentință dreptul de a alege și de a fi ales al domnului Dragnea, a mai scris Gabriela Firea. Tensiune în PNL după scorul obținut la parlamentare, lidera formațiunii Alina Goriu și secretarul general Ilie Bolojan au vrut să demisioneze aseară, dar n-au fost lăsați. Liderii de organizații județene ar fi convins să rămână în funcții până la Congresul Partidului, sostin surse din conducerea PNL citate de news.ro. Mai mulți lideri de organizații PNL sunt însă de părere că se impune demisia actualei conducerea partidului. Ciprian Ioana. După miezul nopții, șefa PNL Alina Gorghiu și secretarul general Ilie Bolojan i au anunțat pe liderii din teritoriu că își dau demisia de la conducerea partidului. Potrivit unor surse citate de news.ro, însă aceștia au refuzat să o accepte, recomandându-le să rămână în funcții până la congresul de anul viitor. Aceste discuții au loc după ce mai mulți lideri de organizații PNL au declarat public după închiderea urnelor că se impune demisia actualei conducere a partidului și alegerea unor noi lideri. Primul lider de organizație PNL care a cerut demisia actualei conducere A fost președintele PNL Timiș Nicolae Robu. El a declarat că la nivelul partidului trebuie să fie organizate alegeri cât mai repede și că până atunci cineva trebuie să joace rolul de președinte. Și președintele PNL Călăraș Răducu Filipescu a declarat că alegerile interne în partid sunt absolut necesare. Se impune neapărat o analiză serioasă și eventual o conducere reformată, care să preia partidul și să-l pună pe șine, a spus acesta. Să amintim, Alina Gorghiu a promis în luna octombrie că va demința de la șefia PNL dacă partidul pe care îl conduce nu va intra la guvernare după alegerile parlamentare. Și să mai spunem că în această după-amiază liderii PNL se vor reuni într-o ședință la sediul central al partidului în formațiune sunt nemulțumiri legate de primarii care nu s-au mobilizat pentru a-i susține pe noi candidați. Știrile s-au presc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia! Bună dimineața. Astra Giurgiu a învins pe Steaua cu 1-0 în ultima fază a meciului. Campioana antitră s-a impus prin golul marcat de Budescu în urma unui contraatac în minutul 93. Steaua a în inferioritate numerică din minutul 85 când Tamaș a fost eliminat pentru al doilea galben. Roșialbaștrii nu au trimis nici măcar un șut pe spațiul porții adverse din 10 tentative, dar au nimerit de două ori bara. Pe banca Astrei s-a aflat antrenorul Marius Mudică după ce a renunțat să mai plece la echipa turcă Gaziantep Spor în urma atentatelor de sâmbătă seară de la Istanbul. El este acum hotărât să își respecte contractul cu Giurgiu Veni. Steaua a fost devansată în clasament de gaz metan mediaș, care are același număr de puncte dar averaj superior. La un punct în urma celor două se află CSU, Craiova și Fece Viitorul. Echipa lui Hagi poate deveni lideră dacă se va impune diseară în deplasare la Codașa concordia Chiajna în ultimul meci al etapei a 20-a a Ligii I. Să mai spunem că Astra a urcat pe locul al șaptelea la 4 puncte de ultima poziție de play-off, ocupată de CFR Cluj. Luca, mulțumim pentru din. Sport. fiți atenți la detalii În minutele următoare avem un smartphone nou nouț foarte bun pentru voi îl dăm, vi-l dăm cadou imediat Europa FM pe frecvență cu tine.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 Don't put Dragonborn Man, Human 9 și 10 minute Ascultați deșteptarea la Europa FM Astăzi, într-o ediție specială Moise siguran a fost cu noi Și va reveni în studio peste câteva minute De deci, tot în câteva minute Vom sta de vorbă cu Cristian Tudor Popescu Și cu Catalin Tolontan Despre votul de asare Așa că aveți motive ca să rămâneți cu noi am zis bine, domnul Vlad? Perfect, domnul Zafiu, vă promovez. Dacă mai avem puțin timp, intrăm și în direct la 0372069599 Între timp însă...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 Meteo la această oră. Până la ora 11 avem un cod galben de vânt puternic în zona de munte a județelor Buzău, Prahova, Argeș și Dâmbovița. Astăzi vremea este mai caldă decât ar fi normală în a doua decadă a lunii decembrie. Temperaturile maxime la nivel național sunt cuprinse între 1 și 10 grade cu maximă de 8-9 grade în capitală. Însă de mâine se răcește în toată țara, astfel că maximele se vor încadra între minus 8 și 2 grade. ce cu magnet prezintă vremea răcelilor care trec. Un front atmosferic de propolis, vitam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 Circulația tirurilor este restricționată în județul Old, pe DN64, Găneasa Râmnicu-Vâlcea, între kilometri 34 și 40, trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7 tone și jumătate și în județul Galați, pe DN25 Galați Tecuci, între localitățile Șendren și Hanuconachi. Tronsonul a fost afectat de inundații, iar în zonă se circulă cu maxim 50 de km la oră. Restricții pentru traficul greu sunt și în județul Vrancea, pe drumurile naționale secundare, DN2M și DN2N, din cauza alunecări de teren. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol. Carburantul care protejează motorul. Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europave. Pregătim Medium Rare.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 No my dad decât un drum spre cer. te rog să nu mai zboi ca uim, iubirea noastră, și că de asta să te simt. Ce mai bună muzică. 9 și 29 de minute ne-am întors în direct la Europa FM. Dacă ai trimis SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul telefon urmat de numele tău și orașul în care ne asculti, e momentul să afli dacă ești câștigătorul smartphone Samsung Galaxy J3 de la Internity. Simona Dinage și cu noi în direct, bună dimineața. Bună dimineața. Bine, venit Simona. Ești veselă sau ești tristă? Da, sunt veselă. Foarte, Foarte bine. Veselă, chiar. Asta pentru că ești în direct la Europa FM. Spunem, ce rețea de magazine parteneră Telecom România îți oferă ca o baterie externă la orice activare? Internity. Felicitări, ești cuștigătoarea din această dimineață. Ai un Samsung Galaxy J3 2016 Mulțumesc de la Bravo, îl așteptăm și mâine pe Moș Crăciun să ne alimenteze cu cadouri pentru voi de la magazinul Internity Partner Telecom. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Deșteptarea continuă, Moise Gurani e în continuare alături de noi în studio, în direct, prin telefon la această oră, Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața! Bună dimineața, Bună domnule dimine. Popescu! Da. Bună dimineața! Bine v-ați trezit! <laughs> nu România... dacă m-am trezit uh, chiar complet. Da, da, da, da, lăsați că vă treziți acum cu noi. <laughs> da. da bine v-ați trezit într-o România în care PSD-a obținut un scor istoric, cel mai mare, în afară de 1990, când era sub formă sub forma de FSN. Dar 40 și... aproape 46% plus redistribuire peste 49%. Da. Scor istoric, cum spuneam... Mm. Cum interpretați, cum ne explicăm cum, sau cum vă explicați dumneavoastră un scor atât de mare, istoric, cum am spus? Păi, artizanul la urma urmei principal al acestui scor al PSD este președintele Claus Iohannis. Uh -huh. Pentru că domnul Iohannis este cel care a impus-o pe doamna Gorghiu, fără niciun fel de justificare, președinte al PNL. Această doamnă nu are nici măcar nivelul, eu știu, unui secretar al Organizației de Tineret la Partidul Național Liberal și totuși a fost uh, înfiptă în vârful partidului de către domnul președinte Iohannis. Uh, nu, un, cu un astfel de lider, nu avea cum să obțină mai mult Partidul național liberă. Adică, domnul Popescu, noastră, spuneți că PSD a câștigat pe greșeală adversarului? Nu vreți să exact. dați nimic PSD-ului? Din... PSD nu a făcut nimic deosebit în aceste alegeri. Poate doar această platformă antieuropeană cu care a reușit să emoționeze cât de cât electoratul său, adică vom da străinii afară din țară noi vom rămâne de noi aici fericiți românii să se simtă la ei în țară ca acasă spune domnul Liviu Dragnea România să fie redată românilor spune aliatul său domnul Tăricianu ei, asta a fost să spunem noutatea PSD pentru că nu a mai avut acest partid de-a lungul timpului o asemenea uh, platformă xenofobă uh, și anti-europeană cu care să câștige. Dar în rest, obișnuitele promisiuni de măririi, salarii, pensii, toată lumea o să aibă bani, profesorii, medicii, da. deci nimic deosebit, nu cu, cu astfel de lucruri. Na, na, puteți să-mi spuneți ceva extraordinar, cu care a venit PSD-ul? Nu. Și au fost foarte coerenți și au transmis foarte bine mesajul. Exact. Mesajul lor tipic. Au fost super vizuali. Eu nu-l pe Liviu Dragnea cu afișele venite în diverse studiouri, cu afișe, cu grafice care arătau că de fiecare dată când PSD-a guvernat a fost creștere economică. Vă spun eu că acele grafice, nu cu grafice, domn, știți foarte bine domnul Petreanu. Nu se câștigă cu grafice alegerile, se câștigă cu emoție, cu nominalizări, deci cu nume, cu persoane, cu fețe. Alegerile s-au câștigat cu Șoroș și ai lui, care trebuie izgoniți, trebuie să apărăm țara de ei. Veți vedea că nu se va mai rosti numele lui Șoroș da. începând de aseară. Spuneam de fapt lucrul ăsta. Da. Uh, cu asta s-a câștigat, cu uh, această tentă naționalistă a PSD-ului, iar de partea cealaltă, în uh, dreapta, PNL nu a avut poză de buletin. -a fost, a fost în cea mai rea situație cu putință, într-o campanie, uh, să nu dai practic niciun mesaj coerent alegătorilor, să nu ai nicio figură tractoare soluția Cioloș, așa zis, a soluției Cioloș s-a dovedit nu numai inutilă, ci chiar negativă. După părerea mea și domnul Cioloș, alături de președintele Iohannis, își are contribuția în prăbușirea PNL. Pentru că comportamentul ăsta al domnului Cioloș, pe care îl numeam cu ceva vreme în urmă al unei virgine care face de toate, cu excepția sexului normal, <laughs> nu, a adus, nu a adus nimic bun PNL-ului. Iar da, păi n-avea cum să aducă la De la domnul ce? Popescu da, nu, Eu știu această da. <laughs> totuși, totuși E exager... bună Moisegura. Totuși mi se pare că Exagerați puțin rolul Alinei Gorghiu Și chiar pe al lui Dacian Cioloș Pentru că dacă e să dăm timpul înapoi Domnule Popescu După câștigarea alegerilor prezidențiale PNL-ul a avut sentimentul că a câștigat Alegerile Ceea ce a, a oprit orice fel de reformare a acestui partid. dna a fost singurul care a, început, a, a continuat să mai reformeze mai un Blaga, mai un Orban, dar ei nu au avut de fapt niciun fel de mesaj pentru electoratul lor de dreapta. Săptămâna trecută ne-au chemat la o conferință pe noi jurnaliștii cu o listă, domnule, de propuneri să vezi cum o să supralicităm noi PSD-ul cu o scădere mai mare a TVA-ului astea sunt măsuri de stânga, să știți reducerea taxelor pe, pe consiliu. ei nu știu ei nu mai au resurse de niciun fel de mi se pare totuși că exagerați cu doamna Gorghiu, care totul e o figură tânără adică la ce au ei acolo, domne poate nu e cea mai rea variantă, doamna Gorghiu vă va... credeți Așa mi vă se mai pare amintiți? Vă mai amintiți clipul acela cu îți copiază Victor temele și îți Liviu Semvișu. Da, asta fiu. arată lipsă de profesionalism în comunicare. În spatele Gabrielei Firea și al lui Liviu Dragnea a fost o echipă profesionistă de reacție rapidă. Zicea Vlad Voiculescu ceva la Ministerul Sănătății despre centrul de transplant. Da. Imediat doamna Firea avea o replică studiată, așezată din punct de vedere al verbelor în declarație, scurt la obiectimea mea pe toate televiziunile. Deci aici s-a văzut, dacă vreți așa, profesionalismul în comunicare, despre care vorbea vreodat, Cred că e mai mult decât atât. Sigur că este și asta, dar e vorba, în primul rând, de bun simț aici și de simțul ridicolului. N-are organ, doamna Gorghiu, pentru ridicol. Nu-l fesizează. Ceea ce nu se asta poate spune asta despre domnul Cioloș. Mie mi s-a părut că domnul Cioloș e un om cu bun simț și care simțul ridicolului. Nu, a greșit asta cu bunul simț, nu mai funcționează pentru mine. Știți foarte bine că la un moment dat am spus că mi se pare persoana cea mai indicată, domnul Cioloș, pentru a rămâne prim-ministru, însă de atunci și până la sfârșitul acestei campanii, domnul Cioloș a făcut niște lucruri care pe mine m-au dezamăgit foarte mult și cum uh, încerc să susțin în continuare, au adus puncte negative PNL-ului. Uh, unul dintre ele a fost acea calificare a spectatorilor uh, Antenei 1, drept, da. Antenei 3, drept Mocirlă. Aceea a fost o eroare politică majoră. De ce? Domnul Cioloș se afla înainte de această campanie electorală într-o poziție foarte interesantă. Uh, fiind din dreapta uh, putea, datorită al iurii țări, datorită conturului său politic, cum era perceput, să obțină niște voturi din zona, să spună dormiților, celor care nu votează de obicei, ba chiar și din zona stângii. Era singura personalitate de dreapta care să obțină voturi de acolo. Or, prin comportamentul său în campanie, domnul Cioloș și-a tăiat orice fel de uh, canal de receptare de credibilitate în aceste zone asta a fost greșeala domnului Cioloș în discurs iar faptul că finalmente a îndemnat din poziția de premier în act, a îndemnat la votarea PNL și USR după ce a pretins atâta vreme că este independent, că este apolitic și așa mai departe din nou, este descalificant în ceea ce privește uh, domnule Guran, domnule Petreanu, bunul simț. E aceeași poveste ca și la doamna Gorghiu. Bun. Deci n-ar fi trebuit să intre deloc în bătălia politică, spuneți noastră Nu, ar fi trebuit ori lae, ori bălaie. Deci Bă... trebuia să intre cum am spus de la început. domnule dacă uh, uh, intra uh, ca membru de partid, sau nu neapărat ca membru de partid, dar declarat de partea PNL-ului, de partea USR-ului, făcea campanie cu ei, însă esențial își dădea demisia din funcția da. de premier. Pobescu, nu haide... folosea funcția pentru propagandă politică. Da. Haideți să privim un pic uh, înainte. Mă rog, aparent PSD nu o să aibă vreo problemă să facă o majoritate parlamentară și va trebui să facă o propunere de prim-ministru. psd a tot ezitat să rostească un nume credeți că își va permite să meargă cu Liviu Dragnea la Cotrocin, ca propunere de prim-ministru și cu ce consecințe? Pentru PSD și pentru guvern și pentru România? Păi, nu depinde decât de Liviu Dragnea. Pentru că ceilalți lideri PSD deja și-au făcut cunoscută poziția. Da. Îl împing, practic, pe domnul Dragnea în poziția de a, asta nu e o chestie neapărat amicală. Nu! Am spus, îl împing. Da. Îl împing pe domnul Dragnea. E, domnul Dragnea este un politician calculat, răbdător, tenace, vedeți, de, de câți ani el își construiește această victorie. Da. Pentru că este, în primul rând, victoria lui Liviu Dragnea, ce s-a întâmplat uh, aseară. Prin urmare, dacă... Dânsul acceptă această bunăvoință cum foarte bine ați observat oarecum trăvită din partea celorlalți lideri e, intră în coliziune cu președintele Iohannis. Președintele Iohannis în clipa de față nu mai are e, drept la cuvânt ca să zic așa, după ce s-a întâmplat cu PNL-ul repet a, a, Iohannis este constructorul acestui PNL din da. faptul că l-a uh, eliminat pe Victor Orban, amintiți-vă. L-a da. eliminat pe Orban, a pus-o pe... Pe Ludovic. Domnil? Pe Ludovic. Nu știu pe Ludovic Orban, dar... da. Uh, a pus-o pe doamna Gorghiu, președintă. În clipa de față, domnul Iohannis uh, e redus la tăcere. Dar dacă domnul Dragnea uh, se autopropune practic prim-ministru, E, atunci domnul Iohannis poate să uh, revină în forță în fața uh, României, Europei, să spune, domnule, trebuie să-mi respect afirmația, nu pot să numesc o persoană condamnată, să accept o persoană condamnată definitiv în poziția de premier. Și de aici poate să iasă un război de gerilă al președintelui cu, cu PSD-ul. Deci, care, război care, este în avantajul domnului Iohannis? Domnule Popescu, dacă președintele va refuza nominalizarea lui Liviu Dragnea, asta e o întrebare oarecum personală, așa, da. va crește sau va scădea în ochii dumneavoastră? Ai cetățeanului Popescu. Nu crește și nu scade. Domnul Iohannis este constant. <laughs> Pentru mine, din clipa, de, de când... M-am întâlnit cu dânsul odată în vara anului 2014. Dânsul nu mai oferă mie surprize. E constant. Deci nu, nu crește, nu scade. Totul depinde de domnul Dragnea acum. Pentru că domnului Iohannis v-am spus să-i convine. Dânsul trebuie să-și construiască ceva capital acum pentru al doilea mandat și ar putea să o facă în calitate de ultim rezistent, iată, acum în fața. Mării Roșii psd să se bată cu Liviu Dragnea o în legătură le, cu. O să reformulez domeniu. această întrebare dată, dat fiind răspunsul noastră. Ar fi bine, pozitiv sau negativ pentru societatea noastră ca președintele Iohannis să refuze nominalizarea lui Liviu Dragnea pentru postul de prim-ministru? Domnul Dragnea domnul Iohannis trebuie să-și respecte aici afirmația pe care a făcut-o pe un ton extrem de ferm, dacă vă amintiți, la începutul acestei campanii. Dincolo de nota personală a președintelui, dacă pentru societate vă întreb. Pentru societate, în acest moment, dacă domnul de Dragnea se autopropune, acceptarea pe baza Constituției și a votului popular este, după părerea mea, mai utilă societății Mulțumesc. în clipa de față. Mulțumesc foarte frumos domnul Popescu pentru intervenția din această dimineață. A fost jurnalistul și scriitorul, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Cătălin Tolontan este în direct cu noi, redactor șef Gazeta Sporturilor. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Domnul Tolontan, ce înțelegem din victoria istorică a PSD în alegerile de ieri? Sentimentul meu este că este o victorie meritată a PSD și o înfrângere meritată a PNL și a dreptei, vorbind generic. Dacă ne uităm pe cifrele de București, care sunt extrem de semnificative, da. vom vedea că aproape în toate sectoarele, cu excepția sectorului 1 și sectorul 2, sectorului 2, PSD a scos mai mult decât PNL și USR la un loc. Uh -huh. Este acolo unde dreapta, ca să zicem așa, a câștigat, a câștigat extrem de, cu o distanță extrem de fragilă în București. Asta și faptul că publicul urban este majoritar, cel puțin în urma primelor calcule și nu publicul rural, arată, cred eu, a o mie oară faptul că această teorie că PSD este votat permanent de publicul uh, neinformat, uh, ignorant, uh, eventual naționalist, este o teorie care pedepsește cu fiecare rundă de alegeri pe cei care o, o susțin din perspectivă politică și care cred că așa se pot face se pot câștiga alegerile, mergând pe această idee, că cei oameni până la urmă vor ceta să voteze și vor veni alți oameni tineri și din zona urbană, care vor vota automat dreapta. Lucrul ăsta nu se respectă și uh -huh. suntem, cred, la al treilea rând de alegeri care arată acest, acest lucru. Cu ce a câștigat PSD și cu ce a pierdut PNL? Cred că PNL și dreapta, în general, care a guvernat destul de mult România, a pierdut ignorând cu bună știință faptul că, în general, simplificăm foarte mult lucrurile, da. ce face stânga într-o țară, aduce, încearcă să aducă, sau promite că aduce egalitate de șanse și uh, securitate socială. Ce face dreapta? Încearcă să aducă dinamică socială și prosperitate, da. să genereze motoare de prosperitate. Da. Care este dinamica socială și care este prosperitatea generată în ultimul deceniu cel puțin de către, de către dreapta în România? Ziarul Financiar scria acum o săptămână că la 10 ani după, unia, după admiterea în UE, jumătatea din casele românilor se încălzesc încă uh, în România cu sobe, cu lemne. Când nu accesezi problema sărăciei, care reprezintă enorm în România, după părerea mea, după părerea mea, poate greșesc, nu vei câștiga niciodată alegerile în România. Și Cristian Dorb Popescu făcea, făcea seara la Digi o observație foarte bună. De fapt, din 90 și până acum, PSD ca partid, ca partid, nu la nivel de coaliție, a câștigat fiecare rundă de alegeri. Așa este. Dar revenind la ce spuneai mai devreme, care este rolul stângii politice și rolul dreptei politice într-o societate de acord cu tine, dar atunci uh, nu se verifică pentru București, pentru că Bucureștiul este un pol de prosperitate în țara asta, complet diferit de restul uh, țării, uh, iar nivelul de trai în București e undeva pe la nivelul uh, Berlinului, regiunii este la medie. Nu, nu este. Cum nu este, Nu, nu? Pare da, nu e nici la Bune la la nivelul este peste media Uniunii Europene. Da, adică salariul mediu din București este salariul mediu din Ungaria. Este peste restul României. Adică aici în București s-a votat stânga, deși este un loc în care prosperitatea se simte. Pentru că, nu, nu se simte în București Pentru că, de fapt, în București muncește foarte mult Și se câștigă puțin în raport cu orele de muncă câștigate Și, apropo de întrebarea voastră, e foarte bună Să lămurim niște termeni și condiții Stânga nu salariile Vlad, Vlad, stai așa și Cătălin Numai câteva lucruri Ce spune Cătălin despre ZF În primul rând trebuie să precizăm fapt Editorialiștii Ziarului Financiar Au opinii de stânga de câțiva ani Asta e un lucru no, sunt care... cifre. Ok, Cătălin Tolontan de asemenea este un om, de... și noi respectăm asta. Petreanu eu pare niște opinii mai de dreapta așa, adică fiecare le vede în felul lui. Și cu odată respectând acest lucru, cred că deci putem merge mai departe Tolontan cu Tolontan se trăiește prost în București pentru că sunt salarii mici. Bun. Da. Încă o dată, încă, de Berlin. încă o dată. Asta ziceți? În, uh, editorialiștii Uh, editoriile lui financiar, eu am citat dintr-un articol de informație. Nu, Cătălin, nu evită deci, da. întrebarea. Deci în București, asta e concluzia, se trăiește prost pentru că sunt salariile prea mici în comparație cu cât se muncește. Iertați deci, uh, mă care e sursa informației că în București se trăiește peste media Uni Uni Uniunii Europene, că nu la media este peste media UE? E peste media UE, e o informație, dacă vreau o caut acum. adică... E eu... o statistică. Mâine dacă okay, ne vedem mi pare... informația. o ziua informație. Îți garantez că o găsești pe Ok, am Stai, înțeles. Las okay, că -o okay. Adică nu e o minciună, așa e. Pune, mie mi se pare uluitoare dacă așa este. Da. este la, București, este peste media media UE vorbim, da? da? Adică inclusiv Da, da, da, da. da. Este... da dar în același nu, timp, dar în același timp, patru din cele mai sărace zece regiuni ale Uniunii Europene sunt în România. Adică asta este nu diferența numai. între București mai... și România și restul României. Ok, mai în general în economie și să știe foarte bine asta când faci calcule de genul ăsta, mergi mai puțin pe salariul mediu și, pe, și mai mult pe salariul mijlociu. Eurostat. Pentru că ăla spune foarte multe, da? Da, Min sunt niște no, Ce spui tu acolo? Zici, așa e. Da, uite, îți dau și sursa. Sursa este Eurostat. Bucureștiul este singura... E citat de Hodnius, îl găsești pe Hodnius acolo, l-am găsit eu imediat articolul, dacă îi dau o căutare. Bucureștiul este singura regiune din România aflată ca nivel de dezvoltare, ca putere de cumpărare, pardon, peste media Uniunii Europene. Ok, bun, dar atenție că nu știm exact dacă asta nu este deformat de faptul că sunt anumite salarii care sunt foarte mari sau venituri în fine, dar și foarte multe în cartierele, uh, ghili, între ghilimele muncitorești ale orașului, unde se câștigă foarte prost. Catalin, ascult, sunt niște fapte pe care cred că putem fi toți de acord. Sub 2000 de lei câștig lunar este foarte greu să treci în București, având în vedere cât e întreținerea și când costurile în același timp în București, însă sunt jumătate din corporatiștii țării noastre, adică aproximativ 150.000 din vreo 360. Da, ai dreptate, în corporații salariile sunt mult mai mari decât în, nu știu, joburile ce presupun muncă puțin calificată, dar și acelea cu muncă puțin calificată, salariile pornesc de pe la 1500 de lei entry level în București. Bun. Asta și e realitatea. înseamnă că PSD nu mai este doar partidul oamenilor care câștigă puțin în România, de vreme ce votul său în București este dublu față de votul sereului. Nu cred Dar că se... putem face astfel automat astfel de judecăți de valoare. Aș lua mai mult în considerare ce a spus mai devreme domnul Cristian Tudor Popescu. Da, este un val de stânga puternic nu numai în România. Este, cumva, la nivel european se simte că se manifestă sub o formă de naționalism conservatorist, de exemplu, care teoretic e de dreapta. Să că de e un bombardament informațional în momentul de față. La noi s-a simțit, să știi, prima dată, că încă de la mișcarea uh, Uniți Salvăm. Acolo a existat, de fapt, ea a fost, a avut o componentă de stânga destul de puternică, care a evoluat. În timpul ăsta există un bombardament, a devenit chiar cool să fii așa de stânga. Dom'le, asta vremea pe care o treim. Nu cred că ar trebui să ne adâncim foarte mult în această analiză. Problema principală a noastră a jurnaliștilor însă este că nu reușim să facem față acestui bombardament de informații false și cred că asta e, e o problemă a societății noastre pe care noi ca jurnaliști n-am reu reușit până acum să o rezolvăm și nu știu cum o să ne descurcăm de aici încolo. Ok, de acord că nu suntem de acord, să să convenim pe beneficiul uh, ascultătorilor Europa De acord, eu nu cred eu nu exact, eu nu cred că oamenii votează după știri false sau după ce, ceea ce scrie sau relatează media. Cred că, votează... știri, nu, eu cred că potați știri, cum spunea domnul Popescu. Ok, eu cred că votează după problemele reale ale vieților care sunt sau nu sunt accesate și rezolvate în final de către partide. Asta e, acesta este sentimentul meu și nu după fentele pe care noi, din greșeală, de așa cum spui tu, din opțiuni politice le, le, le facem. E corect și asta. Parțial. E corect și ce am spus oh, eu, parțial, okay. însumat Bom. îți dă rezultatul alegerilor. Hai să depășim momentul ăsta destul de teoretic așa. Uh, nominalizare de prim-ministru. Te întreb și pe tine, Tolo, ce întrebe toată lumea, dacă PSD își permite să meargă cu Liviu Dragnea la Cotroceni ca propunere de prim-ministru sau dacă își permite Liviu Dragnea să nu se autopropună. Astea sunt primele semne. Adică cele două voci puternice din PSD și Victor Ponta și Gab Gabriela Fire azi noapte și astăzi prediminață au, au, au rostit numele lui Liviu Dragnea. Asta sunt primele, primele semne ale partidului că va forța. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Ok. Bine, mulțumesc frumos Cătălin Tolontan pentru intervenție. Ne vedem mâine în studio la rubrica ta săptămânală Arena lui Tolo. Uh, aș vrea da, să spun doar o, o chestiune care vine din niște ani în care l-am urmărit pe Liviu Dragnea de când era în PD și eu cred că îl cunosc foarte bine. Uh, Liviu Dragnea este un negociator extraordinar, mai bun decât mulți din România. Mie mi se pare că tot ce a făcut în această campanie, s-ar putea să mă înșel, mi s-a întâmplat des în ultima perioadă să mă înșel, dar mie mi se pare că ce s-a întâmplat, uh, exact jocul pe care l-a făcut în această campanie electorală și inclusiv acum, cum ce zice Gabi Firea că domnule mergem cu Liviu Dragnea ne ducem, facem, forțăm, dregem. Este o tehnică de negociere. Își dă o pasă în adâncime. Eu în continuare nu cred că Liviu Dragnea va forța nominalizarea sa. A trecut un an de când de fapt are condamnare de 2 ani pentru Dumnezeu. Aceasta riscă să irite o parte importantă a acestei societăți dar atenție ce spunea domnul Popescu mai devreme că de am insistat pe întrebare și termin cu asta. Pentru societate în momentul de față o împăcare cumva pentru, pentru a avea, domnule, o conducere care să ne ducă, cum spuneam, vinerea trecută, joia trecută, prin vicitudinile istoriei că se apropie, e important. Cred că va trebui să înghițim, chiar dacă doamne, dacă se întâmplă asta, va trebui să înghițim un premier condamnat penal. Eu, părerea mea este că în PSD acum este sărbătoare și toată lumea se bucură pe bună dreptate și e dreptul lor să se bucure evident, în afară de Liviu Dragnea. Nu e așa. Cred că Liviu Dragnea este cel mai îngrijorat de victoria asta masivă. Cred că pentru Liviu Dragnea era bună o victorie ceva mai mică. Pentru că am mai explicat. Acum, domnul Dragnea este într-o dilemă. Dacă propune pe altcineva sau dacă dă PSD-ul, dacă dă alt prim-ministru în afară de el însuși, Liviu Dragnea riscă să pierdă partidul. Atracția gravitațională a Palatului Victoria, care dispune de resurse uriașe, este atât de puternică încât un prim-ministru prim ajunge să controleze partidul respectiv. Deci dacă Liviu Dragnea nu este el prim-ministru, va pierde partidul. asta e teoria mea. Pe de altă parte, dacă se autopropune... Iertați-mă, se va întâmpla exact ce spune Moise și anume iritare în societate și să nu uităm că domnul Dragnea în afară de faptul că are deja o condamnare pentru suspendare și ar fi un caz, e ce să spun, un caz rușinos, o premieră rușinoasă în Uniunea Europeană, ca o țară a Uniunii Europene să aibă un prim-ministru cu cazier, da? mai are un proces în curs da. care începe. Da, cred că deci... început. Dacă cumva iau o comandamnare acolo, se duce direct la pușcărie. Săptămâna trecută, Curtea Supremă a resprins excepțiile da. și a dispus începerea procesului da. lui Liviu Dragnea. Da. Pentru nu abuz în că... serviciu și fals intelectual. Băi, legal, nu cred că președintele îl poate nominaliza și de aceea cred că Dragnea nu va forța. Dacă dar... forțează, nu forțează, mergem în criză politică. Mai, Vlad! Deci îți mai amintești filmul Shark Tale? No. Shark Tale nu Povestea rechinului de deci, <laughs> Liviu Dragnea Deci tu zici că nu băi, nu El e singurul bucuros în momentul de față Ceilalți mimează Ceilalți sunt atenți El acum va căsăpi în jurul lui De la ponta și până la orice altă E momentul lui și va proceda. El este un rechin prin definiție, mă înțelege, adică genul de killer politic vorbesc. Da. Foarte interesant. Alegerile astea au consecințe, o să aibă totul de consecințe, vă spun. Ne, ne așteaptă vremuri foarte interesante. Problema e că o să le trăim cu toții. <laughs> Ar putea să fie fanul ta Băi, Vedem unde aștept are. Moise, mai da. un minut. Zine ce e pregătit pentru România în direct. Băi, azi. trebuie să continuăm această discuție. Comentăm alegerile, încercăm să ne înțelegem țara doamnelor, și încercăm să ne înțelegem țara și modul în care vom continua, de fapt, împreună. Știi? Astăzi, mai mult decât oricând în această campanie, de fapt, sloganul România în direct e de actualitate. Înfruntați adevărul. Ăsta Vlad, moi, te mulțumim. Sper că a fost cu noi în dimineața asta. Evident, am, fi vrut să vorbi, nu. Nu, am fi vrut să vorbim mai mult cu, am cu, vrut cu voi să nu ne trezim, băi, deșteptarea... nu no, adevărat, eu am trezit vis, foarte vesel astăzi. Mai dormim astăzi, că poate am visat urât. Nu, dom'le, foarte vesel. Ce domne, Terminați cu prostile. E un partid important, are capacitate de guvernare, o să urmeze patru ani interesanți. Am venit chiar cu 30 de minute mai devreme astăzi la radio, semn că m-a afectat puțin, că adică muncim, da, nu facem. Fiți un... optimiști, România e o supraviețuitoare, PSD-ul e puternic. Vine Dinu acum și o ne avem... Știți ce o să avem gândiți-vă așa. Măcar o să avem un guvern stabil pentru că va fi o majoritate Clar. parlamentară clară. Clar. Deci știi bancu Copi, Petreanu e optimistul ăla care cade Dacă de la etajul la final. Etaj, cade de la etajul 7 și pe la etajul 40 zice încă e bine, încă e bine. Nu, da. Mai este o glumită care știi cu copilul optimist și copilul pesimist care primesc cadouri de crăciun. Și mă rog, la pesimist e nemulțumit că a primit un trenulez și că acum ai bătaie de cap, trebuie să aibă grijă de el, să-l monteze, să-l demonteze, să-l curețe. Nu știu, și copil optimist. Tu ce-ai primit, zice? Eu, zice, sunt foarte fericit, zice copil optimist. Am primit un ponei. Da, unde este? Zice, nu știu, este pe aici, pe undeva. Dar cum se ai dat să Păi zice, am găsit o balegă în curte și sigur e un ponei. <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. The morning show. Alege să deschiză bine ochii.